Eskét hármés. Nem fél a sötétben. Taj Nem tarz oroszlántól! De sárikának fiába beszél! Nem ijed meg az árnyékától! Nem! a fogom maga zsokon Én csak boldva járok, sajnos kocsmába van nem. Nem! Kejfel Elég! Miala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit már is? Fogtam magát a koronavírus és magával ragadtam Manu Dibangót. Ne kérdezzék, hogy nekem miért van, vagy miért vannak Manu Bibangó CD-im, hogy nekem kitől miért vannak lemezeim, CD-im, kazettáim, arra egyáltalán nem tudok válaszolni. Ma 2020 március 25-e van, és szerda, a pontos idő 2 és fél perec múlva lesz reggel, negyegy, Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és nézők, valamint Fiala János ez volnék én. Tizennégy éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott termék megjelenítésekkel Egy egyáltalánnyak. Elmondom a menetrendet, az első 17 perc az csak a miénk, aztán jön Níder Müller Péter, aki válaszol az önök kérdéseire is, aztán jön Bazsó Doktor, aki válaszol az önök kérdéseire is, és aztán jön Duronelli Péter, aki az én kérdéseimre válaszol, hogy 9 óra után meddig tart a műsor, hát arra most 7 óra 13 perckor nem válaszolni valami teljesen ismeretlen okból a telefonom, mely most már kínai gyártmányon arra emlékeztetett, hogy 11-kor indul a repülőgépen, de azt nem írta meg, hogy hova. Borult ég, ahol élakon minus mínusz és havazás, itt lent a síkságon, plusz és nem havazás. Még egy dolgot szeretnék Önökkel megosztani, ez nagyon mélyen bennem maradt. Képzeljék el, elmarad az olimpia. Jó, ez nem egy annyira meglepő hír, de az, hogy a jövő évi olimpia Tókióban a 2020-as Tókió olimpia elnevezéssel fog bírni, én nem tudom, hogy az egy hatalmas költség lenne, hogyha minden, ami 2020-szal szerepelt, azt átírták volna 2021-re, de arról tájékoztatott a nemzetközi sajtó. hogy a jövő évi olimpia, miközben jövőre 2021 lesz, 2020 néven fog futni. Hát nézzék! Nekem... Nincs más dolga, mint hogy jelentsek az árbóckosárból. Én jelentek. Végül is a 2020-21-es Tokiói Olimpia kisé még odébb van. De már most legyenek tisztában vele, hogy elnevezése 2020 ha már a számoknál tartunk, akkor ha gondolják, akkor lottózzanak, mert valami teljesen ismeretlen abból egyáltalán nem húzgálják ki az ötös lottó, mind az öt számot, és most már valami hat és fél milliárdot lehet, hogy valami ehhez hasonló összeget lehet nyerni, aki teljes összeget átadja a karácsonynak, akkor 2021-ben a fővárosi színházakra egyáltalán nem kell, hogy költsön. Mit szeretnék még önöknek elmondani? Talán azt, hogy van egy telefonszám, ahol megtalálnak, ha akarnak, 061 0877 és egy negyed órán keresztül arról beszélgetünk, amiről akarnak. Ha nem beszélgetünk semmiről, akkor Manu Dibangót fogjuk hallgatni. 061 és ne felejtsék, a múlt hét óta a kefejanci Ancsi nem csak hallható, hanem látható is. működ! Egészen hihetetlen tehetséggel sikerült beállítanom ugyanazt a számot egy másik CD-n. Így aztán a következő telefonálóval folytott beszélgetést felhasználva arra, hogy váltsak. Jó reggelt kívánok! beszélni. Tessék! Fiala szeretnék beszélni. Egy Fiala úrat én nem ismerek, én Fiala János vagyok, de itt, nem, itt, itt, itt senkit nem kapcsolnak. Én vagyok az összes szoknyás hölgy, aki bekapcsolja a hallgatókat, nézőket az adásba. Figyelet! Aha. Arról szeretnék önnel beszélni, és nagyon rövidéig fog tartani, hogy van egy másik műsor, amit nagyon szeretek, a TV-n, Civil a pályán. Van ilyen. Van ilyen. És azt szeretném megkérni, hogy nem gondolja, hogy egy kicsit zavaró, hogy amikor ön megkérdez egy meghívott hölgytől valamit, és ő két szó után közbevág, és elmondja a saját véleményét arra a válasz, amit egyébként ön a hölgynek tett fel. Most nem az a baj ezzel nekem, mert közéletet látva ez még mondhatnám, hogy udvarias felfogás, hanem azt, nem érteni, ha egyszerre ketten beszélnek. Itt tartom. Nagyon szépen köszönöm, és, és ha esetleg menet közde, eszébe jutna, hogy kivárná azt a pár mások... Testet, Ezt nem ígérhette meg. Én azt tudom megígérni önnek, hogy iktatom. Ennél Aha. többet nem. Értem. Hát ez sajnálatos. Egyébként ajánlom önnek Görög könyveit. Nagyon jó. Köszönöm szépen, Görög ismerem, de egyetlen könyvét sem olvastam, és önnek mondták, hogy illik elköszönni. Haó! -ha. Tudják, ennek a műsornak számtalan alcíme van, az egyik úgy szól, elválasztja a, a fontos a fontostalontól. Végül is a mai első telefonnal sikerült rávilágítani egy fontos dologra, és ezért egy műsorvezető, akit Fiala Jánosnak hívnak, csak és kizárólag hálás lehet. 061-877-0877- Tudják, én vagyok az, akit élete végéig nevelni fognak. Akik látnak engem a televízióban, azok láthatják, hogy festem a hajamat, és középen van egy ilyen fehér csík. Itt nagyon nehéz volt létrehozni, mert egyébként fekete lennék. de tételezzük fel, hogy ez az ős csik ez a között az életkoromból adódik. Nem volt még olyan periódusa az életemnek, amikor ne akartak volna nevelni, és miután édesanyám meglehetősen régen meghalt, apukám meg még régebben, Valójában minden szempontból rászolgálok arra, hogy neveljenek, és ha a 061877-0877-es telefonszámot felhívják, akkor még 10 percen keresztül nevelhetnek, és fél 8-kor már olyan jól neveltem fogom felhívni, de Müller Pétert, hogy a faladja a másikat. nulla tagnya 07 708 figyelek ha van, mire Vigyáltalán nem forszírozom azt, hogy telefonáljanak. Szilágy János megmondta, hogy egy rádió műsor és ez egy tévéműsora is áll, három részből áll. Szövegből, zenéből és csöndből. Jó reggelt! Meget kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről, és Néder Müller úrtól szeretném meg. Akkor majd várjuk meg, amíg minden úr lesz, és akkor lehet tőle majd kérdezni. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Fél nyolctól Niden Péter, akitől lehet kérdezni, nyolctól Bazsó Péter, akitől lehet kérdezni, fél kilenctől Duranelli Péter, akitől én fogok kérdezni. Jó reggelt kívánok! üdvözlöm, jó napot kívánok, vagy jó reggelt. Én vagyok az, aki tetszik tudni az, ne, ne kapcsoljon ki. Én vagyok az, aki a gyógyszer iránt érdeklődtem, tetszik Igen. tudni az, a doktor Sikerült elintéznem tegnap a patikába a vérnyomás csökkentőmet. A doktornő nem küldte el a vényt, de beventem a patikába, és a rendszerbe benne vagyok, és ki, kikaptam, tehát megkaptam a gyógyszerem. És nagyon szépen köszönöm a segítségét. Ha a doktor úr fog önnel beszélni... Várjuk be! 061877, 0877 Boy. Ma a 2020. március 25-e szerda van, a pontos idő 5 perc múlva lesz reggel, fél 8 óra. A Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, tévénézők és Fia János én volnék. Reggeli párbeszéd az életről. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Megkérdezni, hogyha kírtetik a felhatalmazással a kormánynak ezt a lehetőséget, két kétharmad kell hozzá, a jól tudom. Utána majd egyszer normalizálódik a helyzet. A megszüntetéséhez is kétharmad kell? Nem. Nem, a megszüntetéséhez ez nem kell ha az majd az kell, hogy a kormány azt mondja, hogy végül a veszélyhelyzetnek. Ő saját maga? Uh -huh. Hát akkor végül is van. Én most leveszem a telefon, de... de tényleg most komolyan mondja, hogy ön úgy gondolja, hogy ennek a kormánynak érdeke az, hogy a koronavírus már réges-rég nem lesz, igen? és még mindig veszélyhelyzet lesz a koronavírusból adódó a Magyarországon. Hát szinte már három éve itt a csangorgók ez hogy fejezik őket, migráncsok miatt. Azóta is bizonyos volt voltban. Hát azért az Én inkább jelen az van, van, mint éppen. amilyen mértékben, ha a koronavírus meg fog szűnni, akkor indok lesz arra, hogy ezt fent tartsák? Azt nem. Ilyen címem biztos, hogy nem, de. Más címe nem az... lehet fent tartani? A migráncsok miatt nem lehet. A lehetséges lenne nem migráncsnak mondani. Tudig, ha a migráncsnak mondja. Akkor nagyjából úgy beszél, mint a kormány. Igen, direkt volt a részemről, de most már majd akkor migránson. De nyugodtan mondhat menekültet is, és abban az esetben a dolog. Önök termék hallanak. Jó reggelt lehet! A vonalban Niedermüller Péter, város polgármester, aki azt is vállalta, hogy válaszol kérdésekre. Kétféle kérdést lehet feltenni Niedermüller Péternek. Az egyik, ami a hetedik kerületre vonatkozik, a másik, ami a fővárosra vonatkozik. Ő nem biztos, hogy tájékozott róla, de immáron másfél hete a rádió műsorom tévéműsorrá is változott. Ne aggódjon, önt nem lehet látni. Viszont könnyen lehetséges, hogy Pécsről is telefonálnak, vagy Szegedről, vagy ki tudja hol, ahol a Spirit TV fogható, de nekik üzenem, hogy Niedermüller Péter egy omnipotens férfi, de itt két minőségében van jelen, egyrésztről, mint a fővárosi Közgyűlés tagja, másrésztről pedig hetedik polgármestereként, és más kérdésben kettőnk kapcsolatának megőrzése, megúvása érdekében nem válaszol. cizeláltan fejeztem ki magam? Igen, abszolút, abszolút, meg is vagyok fotóban. <gül> 06 877 a hétfői beszélgetésünkhöz képes sokkal konkrétabb, is lehet, hogy rövidebb is leszek. Ha a hallgató kérdez, másodpercek alatt tapasztalni fogja, mert itt lesz a vonalban. Végül is kellett hozzá nagyjából három hónap, és ha nem is Orbán Viktor, de Orbán Viktor nevében Gulyás Gergely válaszolta a levelére, és erről mi egyáltalán nem beszélgettünk. Igen, ezt a levelet uh, ki is raktuk a Facebook oldalra, valóban bujás miniszter válaszolt uh, erre a levélre, uh, hát hogy mondjam, sok köszönet nincs, vagy sok a levélnek nincs mert azon kívül, hogy a miniszter úr szükségét érezte a Demskira emlegetésének, azon kívül arra a kormány a képés... 2010 óta a Demskira több mint 200 milliárd forintnyi adósság, adósságát vállalt át a fővárosi önkormányzattól, valamint Budapesten egyetértésben több ezer milliárd forint értékű fejlesztés sorsáról is döntött, erre utaltam. Igen, erről tartom én. Hát ez bizonyára így is van, én ezt nem kívánom tovább kommentálni, csak a levél, amit a miniszterelnök írtunk, vagy írtam, az nem erről szólt. Az nagyon egyszerűen azt a kérdést tette fel, hogy abból a 6 milliárd forintnyi bevételből, amit az állam szerte a keresztül, hajlandó 1 milliárd forintot nem nekem, nem az önkormányzatnak, hanem az ott élő embereknek visszajuttatni azért, hogy azokat, akiket különösen erősen érint az ajártalom a Búli azoknak a lakáskörülményét egy kicsit javítani tudjunk. Tehát ön egy nyitott egy kis kaput a miniszter úr március 17-én kelt levelében. Nevezetesen, amennyiben az említett szabályozási lehetőségeken túl polgármester úrnak kormányzati segítségre van szüksége, Fűriás Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úr áll Ezzel fogunk is élni ezzel a lehetőséggel, de ez ugye nem ugyanaz, gondolom még egyszer, mint amit mi kértünk, persze természetesen lehet Füri egy balással tárgyalni. hogyha eljutunk oda, hogy valóban tárgyal velünk, és majd olyan rákérdez az eredményekre, arról is szívesen beszámolok. De itt egy másfajta dologra, egy másfajta gesztusról lesz szó, erre nem kaptuk választ tudomásul. Éve tárgyalni fogunk Füri egy Csak Balázssal. halkan mondom, hogy a műsor aktív kapcsolatban van Füriés Balázsal, akivel utoljára tegnap váltottam SMS-t, és abban maradtunk, hogy ma kora délután tisztázzuk, hogy holnap nyilatkozik-e a Kejfej ahogy egyébként ezt megelőzően minden héten rendelt. Ennek örülök, vagy hogy mondjam, ez, ez egy nagyszerű hír, ez az én problémám, mert nem, nem sokat változtat, de meg fogjuk találni annak a módját, így fogjuk gondolni, hogy hogyan tudunk, mik azok a konkrét ügyek, amikkel Főriek tárgyalni tudunk. Most ebben a pillanatban azt kell, hogy mondjam, számos egyéb gondunk van éppen a járvány kapcsán, de a közeli napokban fel fogjuk venni vele a kapcsolatot. A, a pestis srácok számára, az a Facebook bejegyzés bírt jelentőséggel, ugye van, akit a normális menetrend foglalkoztat, van, akit pedig az, hogyha attól eltérőt tapasztal, és erre ők azért lehet mert a Facebook oldalon március 19-én az alábbi bejegyzés jelent meg. Ezen a hétvégén, ez a múlt hétvége, március 21-én szombaton és március 22-én vasárnap Erzsébetváros önkormányzata sajnos nem tud ellátást biztosítani a lakók számára, azok a lakosok, akik igénylik az ellátást és kifolytak az élelemből, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Mi történt a múlt hétvégén? Semmi nem történt, az történt. Eh, hogy eh, munkaidőben ez az első perszől kezdve így volt mi mindenkit ellátunk hétvégére is, csak péntek délig kell jelezni, mert szombaton délelőtt vagy esetleg vasárnap nem biztos, hogy magát a bevásárlás Jó, tudod. magyarul, hogy ön most arról beszél, hogy ezen a hétvégén és minden hétvégén ugyanez. Tehát, hogy ez a gyakorlat. Hogy pénteken délig kell, ez. hogy jelezzék az igényeket. Így van, de ez működik is. Tehát ez lett egy tízes jöttünk. skálán tízesre félreértve. Hát, vagy félre magyarázva, én nem kívánom, hát aztán valamivel nem foglalkozom, a test is rácok, de csak így csöndesen mondom, hogy semmiféle fennakadás ebből nem volt. Egyetlen olyan visszajelzést nem kaptunk, hogy valaki a hétvégén valamihez nem jutott volna hozzá. E, bocsánat, egyetlen egy mégiscsak volt, az nem rajtuk volt, e, e, Úgyhogy mindenki el volt látva a hétvégén is, persze. Akar, akarja, hogy maliciózus megjegyzést tegyek, vagy ne tegyek maliciózus megjegyzést? Kérem, hogy tegyek. Akkor tettem. szeretném, ha tudná, hogy már a demokratikus koalíció frakcióját e, e, támogató, vagy abban jelenlévő szaniszló polgármester úr szerint én rosszabb vagyok, mint a pesti srácok, úgyhogy óvattal a pesti srácokkal. Hát. Hát én ezt nem tudom. El, én csak mondom önnek. El, el, én külön megkérdeztem, hogy akarja, hogy tegyek egy malíciózus megjegyzést, figyelj el, én, én. Most nagyon összeszedett én, én vagyok, én, vagyok ezekben közösen, a dolgokban, Nem, mondom, hogy mindenki eltérő tapasztalataim vannak. Nekem a test is lát, nem kívánok semmit sem mondani. Nem meg csak jó tapasztalataim vannak, de már a reklám helye lenne, hogy csak itt abba hagyom. Piacok. <tos> Ugye két piac van, az egyik a klauzáltéri vásárcsarnok, a másik a garai téri piac. Először is tisztázzuk azt, hogy a lakosság mennyire komolyan számolhat azzal, hogy ezek rendelkezésre állnak, hiszen az első hír az mindjárt az, hogy ezeket nyugodtan lehet látogatni, legfeljebb az óvintézkedéseket legyenek szívesek betartani. Mi szóltna amellett, hogy ezek nem működjenek, milyen lakossági félelmek fogalmazódnak meg ezzel kapcsolatban, miközben a valóság az ellenkezői a, a, mind a két esetben, az araítér esetében is, a Klauszártér esetében is, az ott lakó emberek, azok, az abban mondanom, hosszú hosszú-hosszú ideót, hozzászoktak ahhoz, hogy a kisebb magyar bevásárlásaikat ott intézik. Sajnos, azt kell, hogy mondjam, normál körülmények között sincs semmiféle fajta tömeg sem az egyik, sem a másik piacon. Ez egy külön probléma, amit majd kezelnünk kell tehát nincs ilyen típusú probléma, hogy túl sok ember összeverődne, az a néhány ember megbízott a néhány tíz ember, aki élelőtt folyamán, ö, hogy szeret oda járni, azok nyugodtan járjanak oda, nyilván be kell tartani az előírásokat ott is, de sajnos azt kell mondjam pont tegnap mentem el a éri piac mellett is néztem be, hát az bizony sajnos üres volt teljes mértékben Úgyhogy pont az ellenkezője fog majd gondot jelenteni? Hát én adom, hogy ebben a pillanatban, hogyha normális körülmények lennének, nem a járvány, akkor ez egy súlyos gondot jelentett és jelent maga a klauzáltéri vásárcsarnoknak a működése és a működtetése, valamint a klauzáltérnek az állapota. Ez ugye most a járvány idején nehéz erről beszélni, de hát a mi fejlesztési terveikben a klauzáltér az kiemelt szerepet játszik. És hogyha egyszer helyreáll a ebben a világban, akkor az lesz az egyik első dolog, amit elkezdünk fejleszteni. Arról számolt be ő március 20-án városi polgároknak, hogy az önkormányzat 30 ezer moszkot vásárolt külföldről, amivel leginkább a rászorultaknak tudnak majd segíteni. Ezek milyen beszerzések, milyen módon osztja ezeket szét, valamint várható-e ebben az a változás, amit már László Imre is pedzegetett magyarul, hogy a vám és az áfa költségekkel a csillagos egekbe emelkednek a költségek, Mármint, hogy ennek az ára, aztán ettől függetlenül szótejthetünk, hogy némi konfliktus alakult ki a gazdasági versenyhivatal és a kormány között, már ami a hatósági áras termékeket illeti, és hogy hatósági áras termék lehetne a maszk, de ezt, ön telje, de ezt teljes mértékben őre bízom, hogy erre külön ki akarjon ettérni. Ez a, ugye több forrályból rendeltünk maszkokat. Ez, amire ön rákérdezett, és amit korábban bejelentettem, ez külföldről, a Spanyolországból érkezik, ezek azok a maszkok, amelyek komoly védekezést jelentenek, tehát nem ezek a szokásos sebészeti maszkok, hanem komoly védekezés jelent. Ennek valóban magas ára van, ezt a magas árat sajnos ki kell fizetni, mi egyszerűen azt csináljuk, hogy a költségvetést átcsoportosítjuk annak érdekében, hogy ezeket a maszkokat és a továbbiakat ki tudjuk fizetni, hiszen most ez az első legegben. Azt mondja a szülek, ez... hogy a rászorulóknak, kik a rászor Például az egészségügyi dolgozók, abszolút. Például azok a szociális munkások és azok az önkéntesek, akik mazt nap, nap, nap kijárnak a házi karanténban lévők köz, a veszélyeztetett idősökhez, a krónikus betegségben szenvedőkhöz, köz, azok, akik a, mondjuk az étkeztetésben dolgoznak, tehát főznek, tehát azok az emberek, akik leginkább terjeszthetik a de, hozzáteszem, rendeltünk ezt a kimosható sebészeti maszkot is, és a következő napokban, abban a pillanatban azt remélem, hogy ma megérkezik a visszajelzés a tekintetben, hogy hány ilyet tudtuk venni, akkor másoknak is, elsősorban időseknek és krónikus betegeknek is, tehát lakóknak is fog ha bárki kérdezni akar, 061 0877 a telefonszám, és a hangzásából is lehet sejteni és tudni, hogy ez nem emelt díjas telefonszám. Erzsébetváros önkormányzatánál tisztában vagyunk azzal, hogy a koronavírus járvány miatt engedett egy család élete nehezebbé vált. Fontos, hogy az időben segítsünk nekik. A mai napon rendeletet hoztunk azért, hogy egyszeri támogatást igényelhessen mindenki, akinek most veszély be került a megélhetése. Ennek a feltétele ápont, hogy megszint a munkaviszonya, a koronavírus járvány miatt, elrendett veszélyhelyzet ideje alatt, B. Az elrendett veszélyhelyzet miatt legalább 30 napig fizetés nélküli szabadságra kényszerült, C. Ezek az én pontjaim, de ezek ugye taxatíve fel vannak egyébként sorolva. A veszélyhelyzet alatt munkáltatója legalább 30 napra mentesítette őt a munkavégzés kötelezettség alól, és azzal fizetést sem kapott. Emellett pedig családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 300 át vagyis 85.500 forint a támogatás mértéke 57 ezer forint, amelyben a családban gyermeket nevelnek a támogatás mértéke 71 forint, és ilyen egyszer igényelhető. Az előző maszk kapcsán még nem kérdeztem meg, hogy ezek a maszkok már megérkeztek? A, mi, minden a héten érkezik, a Spanyolországból érkező maszkos a szállítási hatály, határideje az péntek dél, 12 óra, a sebészeti maszra ma fogunk visszajelzést kapni, mikorra tudják vállalni a szállítást. Hányan jelentkeznek, milyen, hogy mindenki tisztában van -e a feltételekkel, hogyan működik az, amit az előbb olvastam, az egyszeri támogatást illetően? Ugye ez e, tegnapi közlemény, mint ön is mondta, ezt tegnap határoztuk el, tegnap jött létre, ezt hoztam létre, ezt a e, a, a rendeletet. E, itt, e, itt arról van szó, hogy sajnos ebben a kerületben nagyon sok olyan ember van, e, akinek, hogy mondjam, nem olyan az a munkaviszonyai, mint normális normálisnak szoktuk nevezni. Hát fizetik a bért, van akinek naponta fizetik a bért, van aki nincs bejelentve. Szóval ezer olyan probléma van, aminek az okán, és erről azt hiszem már röviden beszéltünk, Ezeknek az embereknek nincs semmiféle fajta tartalékuk, tehát egy napra sincs semmi. Na most abban a helyzetben, hogyha nem tudnak dolgozni, hogyha az őket foglalkoztató autómosótól kezdve bármely más kisvállalkozásig nem dolgoztatja tovább őket, mert nem alkalmaz őket, mert bezárnak, ezeknek az embereknek szükségük van arra, hogy legalább egyszer kapjanak valamiféle fajta támogatást, mert egyébként még élelmet sem tudnak venni. Ez a rendelet, ezt a célt még egyszer mondom, a legnehezebb körülmények között élő, leginkább kiszolgáltatott embereket próbálunk segíteni. Online, Én személyesen, érdekel. telefonon, hogyan lehet jelentkezni? Hát lehet jelent, ugye van a kumánszolgáltató iroda, a Garai utcában, a Garai téren, ott lehet jelentkezni, telefonon, online, de az én legjobb tudomásom szerint ott is ki van rakva egy ilyen láda, amit bele lehet dobni, írásos kérelmeket is. Hát személyes ebben a pillanatban értelemszerűen nincs, de ha valaki jelentkezik, akkor ezt a problémát meg fogjuk oldani. Köszönöm szépen. 877 0877. Ami a fővárost illeti, az, hogy ezek a parkolási engedélyek, amelyek később szociális munkások számára első körben orvosoknak és az egészségügyben dolgozóknak adható, ennek a mechanizmusáról ön tud többet, mint ami a Budapest portálon olvasható? Sokkal többet nem, de ugyanazért mégiscsak azt kell, hogy mondjam, mondanom, hogy ugye ezt azért a kerületeknek is kell szabályozni. Tehát az, amit a főváros tud tenni, az az, hogy kiad egy ilyen általános rendelkezést, az irányelvet, de mivel az egyes kerületekben eltérő módon van szabályozva a méltányossági parkolási engedély, a szabad parkolási engedély, ezért nyilván a legvéső formát azt azért kerületenként eltérő formákban fogják a kerületi önkormányzatok kialakítani. Köszönöm szépen. Azt kérdezem Öntől, hogy ami az élhető Erzsébet város Facebook oldalát illeti, ott Novák Gergely tollából egy hosszú kritika jelent meg azon önkormányzati rendelet kapcsán, amely az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos. Mindaz, ami megszületett ugye március 18-ai dátummal az ma mennyiben praktikus és mennyire maradt papíron, milyen élet van ma a buli negyedben? Semmilyen. Nagyon egyszerűen kell válaszolom semmilyen. E, hogyha bárki déli sétál most mondjuk a Károly körült és a Keltész utca közötti törleten, akkor azt fogja látni, hogy, mint, hogy tíz vendéglátóipari egységből tíz vagy 9 és fél zárva van, tehát nincs lényegében semmiféle fajta élet ott. Ami ennél rosszabb az az, hogy valószínűleg a járvány elmúlt a követően is lesznek nem is kevés olyan vendéglátó egység, ami már nem fog tudni többet kinyitni, mert tönkre fog menni. Úgyhogy nyilvánvalóan az a rendelet, amit mi korábban előkészítettünk, az nem erre a mostani helyzetre vonatkozott, de mivel egészen biztos vagyok benne, hogy a nyártól, lehet, hogy ez július vagy augusztus, majd fokozatosan helyreáll az idét, hogy rend a Buri akkor ennek a rendeletnek nagyon fontos szerepe lesz. És hát persze én ezt értem, hogy vannak, akik nem szeretik ezt a rendeletet, Csöndesen mondom, az élhető Elzsébet város képviselője végig ott volt ezek a kitériumok a kidolgozásánál, meg is szavazta őket. Hát az, hogy van-e néhány ember, akinek ez nem tetszik, én teljesen természetesnek tartom, és azt is jónak tartom, hogyha valaki ezt nyilvánosan elmondja. A házi orvosi ellátás biztosító orvosok és a praxisban velük együttműködő egészségügyi szakdolgozók egészségének védelmi érdekében a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint törekedni kell az orvosbeteg találkozások számának minimalizálására, és a szakma figyelembe vétele mellett, majd befejezendően van egy hallgató a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Ön, Nagy Attila vagyok ismételten, akkor most tenném fel a kérdés, polgármester úrnak. hogy egyetérte azzal, hogy Budapest főváros karácsony. A polgármester úr itt a vészhelyzet idején, veszélyhelyzet, rendeleti úton, veszélyhelyzet idején, rendeleti úton igazgatsa kormányozza, tehát hogy nem hívja össze a közgyűlést, ezzel egyetért a polgármester úr. És a válaszától függően kérdezem azt, hogy ha ugyanezt a, a magyar kormány teszi meg, akkor azaz szintén egyetért, vagy nem ért egyet. Úgyhogy szeretnénk, már esetleg erről egy-két szót hallják egymást. Úr. Köszönöm szépen. Te, te, természetesen. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a főpolgármester úrnak ugyanúgy, mint minden más kerületi polgármesternek nincs mozgásterelt tekintetben. Ugyanis a katasztrófa védelmi törvény az elrendeli, hogy ilyen veszélyhelyzetek esetében a testületek elveszítik jogalkotási lehetőségeiket. Minden további intézkedés csak a polgármesterek hozhatnak meg. Ezért volt ugye ez a bizonyos komlói eset, meg a szexázi eset. Ezért írták az újságok, hogy a törvények diktátort csinálnak a polgármesterekből, ami természetesen nincs így. De ez így van, hogy ez törvényileg van előírva. A kérdésnek a második része pedig az, hogy azt, hogy a kormány rendeleti úton kormányozzon, hogy a miniszterelnöknek korláton hatalma legyen az nem írja elő semmiféle fajta törvény, és arra nincs is szükség. Gyorsan hozzáteszem, hogyha nem lenne olyan törvény, amely a polgármestereket ilyen helyzetbe hozza, akkor itt sem lenne rá szükség. De hát ezt a törvényi környezetet mi nem tudjuk kikerülni. Én azt gondolom, hogy a kormánynak nem arra van szüksége, hogy teljhatalma legyen, mert attól nem lesz kevesebb fertőzés, hanem arra van szüksége, hogy több tesztet csináljon, több maszkot hozzon be, és jobban szervezze meg az egészségügyi ellát és ehhez nem kell korlátlan teljhatalom. Igen, annyi reakciót engedjenek meg, hogy a polgármesterek ugye minden kerületben valóban rendeleti úton kormányoznak, például új Buda polgármestere, az ön pártása parkolótársaságokat hozott létre, tehát nem abszolút nem a témához, illetve a rendelése miatti kérdésben hozott egyéb rendeleteket, tehát ezzel mindkét politikai fél úgymond vissza tud élni. Lehetőség. Köszönöm szépen. A van. Köszönöm, bocsánat. Hello. Igen. Azt hittem, hogy még válaszolok rá, de őt az úr elvihetgeni. Elvileg is ja, megvan a magyarok kérdésben, tehát, hogy ez, ez nem, nem csak az, az egyik politikai oldalra vonatkozik, hanem mindenkire. A a a teljesen természetesen igaza van mindenki területén. Én a magam részéről igyekszem nem visszaélni ezt a kizothatást. 061877-0877, visszatérve a háziorvosokhoz, törekednék el az orvos-beteg találkozások számának minimalizálására és a szakmai szabálynak figyelembevétele mellett a távkonzultáció előtérbe helyezésére. Betegség esetén kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken és rendelés időben hívja a saját házi orvosát, és akkor itt egy hosszú felsorolás olvasható, valamint ezzel párhuzamosan vagy ettől függetlenül kérdezem öntől, hogy ez már túlzás, hogy megkérdezem, de azt mondja, hogy volt egy. Körzeti orvos, akinek a szerződése április 30. napjával megszűnik, ugyanakkor a helyettesítéséről, ugyanezzel a KFT-vel, és ugyanezzel az orvossal megegyeztek. Ugye ez a Budapest főváros, bonyolult főváros 7. Erzsébben jogköri alapján, tehát ez a rendeleti polgármesterségnek egy rész szabálya. Ez mi? Ugye a, a, a, a, ez a problémának a, a problémája, ha az az szóval nevezetesen, ugye azzal, hogy megjelent az a rendelet, hogy 65 év uh -huh. feletti orvosok nem érintkezhetnek uh -huh. betegekkel, ami egy teljesen normális rendelkezést teszem gyorsan hozzá, abban az esetben, hogyha van megfelelő számú 65 év alatti uh -huh. orvos, és ez a hetedik kerület bennem az eset, néhány, tényleg azt kell mondanom, néhány olyan orvosunk van, olyan házi orvos, aki 65 év alatti, és akkor nyilvánvalóan ennek megfelelően kell ebben a vészhelyzetben, vagy veszélyhelyzetben úgy alakítani az orvosi ellátást, mert ugye nem nem csak arról van szó, hogy vannak esetlegesen a koronavírus által veszélyeztetett lakók itt, hanem vannak, hogy mondjam, nem a vírussal összefüggő betegségek is, akiket szintén azokat a betegeket valamiképpen el kell látni, de hogyha ugye, ott a mindenki egyszerre oda megy az orvosi rendelőbe, akkor ön is, meg hát a hallgatók is ki tudják látni. Ugye ez egy gyermekorvosi összefüggő terület? Így, így, így van, és csak mondom, hogy vannak további problémák is, amiket nem nagyon sok gondolni. a arra, hogy a gyerekeknek, például az újszülötteknek pont egy nap tárgyaltunk az egyik orvossal erről, hogy a, a, az újszülötteknek az oltását is el kell végezni. Arra is kell egy olyan helységet találni, és egy olyan eljárást, egy olyan protokollt találni, hogy ezeket a pici lobvákat ne fedje, hogy valami bármiféle valami fertőzés érintse. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben nagyon sok és nagyon sok körültekintést igénylő. Fel feladatot kell megoldanunk, és hát ennek esetenként nagyon furcsa formái vannak, ami az előmből is utalt, de hát ezeket nem tudjuk másképpen egyszerűen megoldani. Végezetül, de nem utolsó sorban, ugye az a vita, ami a fővárosi színházakkal kapcsolatos, az azt mutatja, hogy veszélyhelyzet ide, veszélyhelyzet oda, azért vannak olyan problémák, amelyek változatlanul napirenden vannak, és amelyek problémáknak a kezelése, vagy félrekezelése is változatlanul történik. Mindaz, ami ma színházi fronton Budapesten történik, az valójában miről szól? Hozzá téve, vagy beleértve a Vígszínházat, amely ugye nem volt elkerülhető, mint rendelkezés, Eszeny Enikő lemondása okán, részint annak a törvénytervezetnek a tegnapi elfogadása, amely három színházra vonatkozik emlékezetem szerint, és amelynek vitájában Elsimolászló azt mondta, hogy hát azért is kellett, hogy ez a döntés szülessen, mert a fővároson belül, nem sikerült egyességre jutniuk a feleknek, amelyet egyébként a kormánypárt csodálkozva nézett. Hát. Hogy mondjam, széles szókint lenne ennek megválaszolására, de vissza fogom magam. Azt tudom hogy én is bél a csodálkozással a figyelem, és a kollégáim is, hogy az, hogy mi történik a kormánypárt oldalán, de hagyjuk a közvetlen politizálást. Én attól tartok, hogy mindez, ami ígyben történt az elmúlt hónapokban egészen a elhíresült decemberi kormányrendelet óta, annak hosszú távú hatásai lesznek, azok nagyon megbérgezték a művészeti életnek jelentős részét. Nyilvánvalóan vannak politikai viták és eltérések és nézetkülönbségeket tekintetben. Én azt gondolom, hogy ennél rosszabb, mint az, hogy ilyen módon megmérgeződött, elmérgesedett a helyzet, ennél sokkal rosszabb helyzet nem következhetett volna be. Nem akarom feltételezni, hogy ez volt az eredeti szándék, hogy itt is valamiféle ilyen szétszakítására a művészeti életre törekedjen a kormány, de minél esetre ezek nagyon rossz történések, amik történnek, nem tudom hogy mennyi idő alatt fog majd megnyugodni a színházi élet ezt követően. Én ezt nagyon fájdalom, nagyon sajnálom, és azt gondolom, hogy itt vannak sokan, akiknek súlyos felelőssége van abban, hogy ez a helyzet így alakult, és azok, akiknek súlyos felelőssége van, azok, csöndesen jezzen meg, nem a fővárosi oldalon vannak. Az az egymilliárd forintos keret, amelyet létrehozott a főpolgármester, az mire való? Hát, de nyilván a főváros arra töresszik, hogy valamilyen módon megpróbálja a különböző és a tényleg azt kell mondanom nem egyes számba beszélni, hanem a különböző területeken fölbukkanó vészhelyzeteknek a kezelésére szolgál. Ez is nyilvánvalóan egy ilyen típusú kísérlet arra, hogy egy kicsit elrendezze ezt a helyzetet. Azt kell, hogy mondjam, hogy a főkongelmester sokszor szinte lehetetlen helyzetben van, mert a legkülönbözőbb érdekek és politikai indiktatások között kell lavíroznia. Látom, hogy a fő gyakran törekszik arra, hogy észszerű kompromisszumokat találjon. De hát, hogy mondjam, annyit nem hogy nem István. mindig szeretnék az ő helyébe lenni. Van egy újabb kérdező még sincsen. 061877, 0877, már nem túlságosan sokáig. Én arra kérném, hogy az elmúlt egy hetéből, ha van hozzá kedve, ha nem, ha egyéb tendői ennél nem fogok megsértődni, mondaná-e olyan extremitást a szó idézőjeles értelmében, amely nem tudott volna létrejönni a koronavírus okozta veszélyhelyzet nélkül? Mármint ami a polgármesterségét illeti. Tehát egy olyan különleges helyzetet, amit akkor... Tehát -teh -teh -te gyakorlatilag ugye naponta kerülünk a moldovaféle helyzetbe, ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, de miután konkrétumot én nem tudok mondani csak ön, a kérdés az, hogy az elmúlt 168 órából fel tud-e idézni ilyet, vagy nem érdemes, mert valójában az egész a nem gondoltam kategóriájába tartozik. Hát ez az utóbbi, azt hogy mondjam, hogy ez az utóbbi, ez az egész, ha nem gondoltam kategóriájába tartozik, és az is, a nem gondoltam kategóriájában tartozik, hogy milyen elképesztő, egyébként is nehéz élethelyzeteket hogyan tudsz szinte egyik napról a másikra a lehetetlenségig lerombolni egy ilyen váratlan helyzet. A legmegrázóbb tapasztalatom nekem az, és erről is talán egy alkalommal már röviden beszéltünk, hogy, hogy milyen sok olyan ember életben a kerületben, akik Tényleg szó legszorosabb értelmében egyik napról a másikra él, és hogyha bármiféle rendkívüli esemény történik, akkor egy pillanat alatt összeomlik az élete, hogy mennyire törékeny nagyon sok hunkításunknak az élete, ezt valószínűleg a mindennapjainkban alig-alig gondoljuk végig, pedig ez az egyik legdrába is következménye ennek a járványnak. Pénzzel és emberi erővel valószínűleg az utóbbinak legalább akkora jelentőségű van, mint az elsőnek föl tudja mérni, hogy mennyi ideig tud az önkormányzat ellátni azt a plusz feladatot, amely soha nem volt tervbevéve, hogy egyszer megvalósul. Mi me? nem arra... Nem úgy tesszük fel a kérdést, hogy meddig tudjuk csinálni, hanem úgy tesszük fel a kérdést, hogy mit kell tenni minden nap, hogy a következő napon is meg tudjuk oldani a helyzetet. Tehát, Jó, de mindenkinek a... így egy önkormányzatnak is van teherbíró képessége. Igen, de próbáljuk ezt szélesíteni, tehát próbálunk több vonni, próbálunk egyetemistákat bevonni. De a legnagyobb problémát az ebben a pillanatban nem a pénz jelenti, hanem az önkénteseknek a száma. Tehát megpróbáljuk a dolgozókat is más munkahelyekre áttenni, tehát hogy segítsenek. Ez az igazi probléma. Önkéntes hogy hova és milyen körülmények között jelentkezhet? Az önkétes, a honlapon kint van egy telefonszám, azon lehet jelentkezni, ezt én most fejből okay. nem fogok tudni megmondani, de az erzsébetvárosi városi honlapon kint van, hogy milyen számon lehet jelentkezni, és ha valaki csak egy órára tud jönni, vagy két órára... Milyen vagy két, vagy egy. Hát például a, a, a, a, az étkeztetésnek a kiszállítására, például egy bevásárlásra, például gyógyszertába menni, például valamiféle ügyet, valamilyen idősebb embernek elintézni, tehát ilyen típ dolgoknak az ellátására mindenkit szeretettel és szívesen várunk. Még egyszer mondom, akkor egy órára, ha csak egyszer egy előtt akkor annyi, amennyi ideje és energiája van. Végül tényleg utolsó kérdés. A hetedik kerületi képviselőtestület függetle attól, hogy nem ülésezik. Mennyiben képezi le, illetve mennyiben nem a parlamentet? <tos> Hát én nem tudom, hogy a kérdés most minden vonatkozik. Arra vonatkozik, hogy nem. béke és egyetértés van-e a tekintetben, a hetedik keletben, hogy mi a tendő és hogyan végezzék el, függetlenül attól, ki milyen párthoz tartozik. Igen, abszolút azt gondolom, hogy a hetedik kerület sok szempontból példáérdékű, mert egész rendszeresen egyeztetünk a testületi tagokkal, beleértve a most ellenzékbe levő fireszes képviselőket is, a bizottság egy témáit tekintve is, minden a kerületben fölbukkanó témát illetően. Ugye az előbb kérdezte a betelefonáló, hogy a polgármester mit dönt el egyedül. Én nem döntök el semmit egyedül, hanem csak konszenzusban a testületi tagokkal, úgyhogy nálunk nincs vita a tekintetben, hogy mit kell csinálni, hanem közösen, közös megjegyezés is alapon végezzük azt a munkát, amit el kell végezni. Köszönöm a rendelkezésre, állás, viszontalásra. Én köszönöm szépen viszontalásra. Önök Niedermüller Pétert hallották, Erzsébet város polgármesterét, önök termék megjelentést hallottak. Rövidesen felhívom Bazsó Pétert, aki a múlt héten is rendelt, és ezen a héten is rendelni fog, így azt jelenti, hogy kérdéseket lehet hozzá egészségügyben föltenni, hogy aztán tud-e rá válaszolni, vagy sem, az ki fog derülni az elkövetkezendő percekben. Ugye, akár a múlt héten én kérdezek, illetve hát, ha te úgy gondolod, hogy vannak annál fontosabb dolgok, mint amiket én kérdezek, akkor azokat mondod, illetőleg hallgatói telefonokra válaszolsz. Fogalmam sincs, hogy aki most telefonál, már ebbe a körbe tartozik-e. Ha nem, akkor rövid úton el fogok válni tőle. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én néztem az önök műsorát, ezt a gert Köszönöm szépen, hogy hívott. Itt bemutatkozást fogok kérni. Tőled, Péter? Én tőlem? Uh -huh. Orvos volnék, 70 éves, tehát ezek szerint kétszeresen érintett, mi szerint a szakmám meg az életkorom. Hát meg elég sokáig voltam kórház szakmai vezető, többek között a Honvéd Kórház orvosigazgatója, így aztán és aktualizálásában, amit úgy gondoltunk, hogy ez gyakorlatilag papír. 061 0877 A koronavírus egészségügyi vonatkozásairól beszélgettünk. Semmilyen egyéb ügyben telefonokat nem várok, amennyiben érkeznek abban az esetben. Ugye a Kejfejancsi korábbi periódusában azt mondtam még, hogy megtanítom önöket repülni, mint egy malévgép. Hát azóta már sok víz lefolyt a Dunán, és malévgépek nincsenek, de vizergépek még vannak. Önök termékmegjelentés halottak, akkor annak megfelelően fog, önöknek tudni segíteni, hogy át, átalakuljanak szárnyasoká. Abban az esetben azonban, ha az egészségügyel kapcsolatban kérdeznek, szívesen vannak látva. 061 877, 0877. Azt kérdezem tőled, Péter, hogy te érted-e azt, hogy hogy alakul át a házi orvosi ellátás, mind fizikailag, mind szakmailag? Ugye fizikailag úgy, hogy hogyan fognak különböző rendelőket létrehozni egy azonos épületben, és hogyan fogják ellátni a betegeket annak függvényében, hogy milyen panaszsal rendelkeznek, eh, amelynek a jelentősége azért is óriási, hiszen eh, az egészségügyi ellátásnak egy része nem a koronavírussal kapcsolatos, és azok az emberek szintén ellátásra várnak. Pillanatűrel valaki telefonál, kiderül, hogy ez ügyben-e vagy sem. Jó reggelt kívánok! Uh, jó reggelt! Szia uh, Lajánosra szeretnék! Én vagyok! De ez a kérdés, hogy az egészségügyel kapcsolatos kérdése van. Igen, e Akkor hajrá, tessék. Koronavírus. Tessék. Tegye föl. Igen, de hát... Asszonyom, ne azon gondolkod... Az első kérdésem az, hogy az újszülött csecsemőket.. Azt mondjam, ne magát hallgassa, mert akkor saját magára reagál. Nem hallgatom saját magam. Az újsülött csecsemőket az immunrendszerük megvédi a koronavírustól? Ha igen, meddig, hány hónapig? Második türelem, türelem, a... türelem, türelem, türelem, Tülem. Péter. Nehéz kérdés, nem tudok rá válaszolni, de nem vetődött fel ez, mint probléma. Foglalkoztak azzal, hogy a terhes vagy várandós édesanyák mennyire veszélyeztetettek, és a szülészetek mennyire veszélyeztetettek, de sehol a világon nem hoztak még zárkai intézkedéseket, például az apás szüléssel tiltották uh -huh. meg, tehát valószínűleg az a válasz, hogy nem kiemelten veszélyeztetettek. Jöjjön a második kérdés. Köszönöm. A második kérdés az, hogyha nagyon röviden pontokba felsorolná a tüneteket a gyerekeknél, mondjuk két-három éves korig. Elnézést, ennek van valami aktualitás az önök családjában? Igen, van. Uh -huh. Jó. Két éves unokám van, és a két éves uh -huh. unokám uh, három hete, nem, két hete uh, 37-2-37-3 lázas és fosik. É, és ön pedig aggódik. Még mielőtt a Bazsó doktor válaszolna, azt kérdezem öntől, hogy önök valamilyen módon egészségügyi szolgáltatást a kölyök kapcsán igénybe vettek az elmúlt időben? A panaszajóken? Igen, felszízt a, a, a menjem a házi orvosukat, vagyis a gyerek házi és kapott is egy ö, ö, olyan alapú gyógyszert, amibe élesső van. De most én pontosan... Oké, okay, rendben van, de az ön, az ön alapvetően azért az az. telefonál, mert ön változatlanul aggódik. Tehát nem tartja elégségesnek azt, ami eddig történt. nem értem, értem, hogy egy gyerek két héten keresztül miért látas ilyen 37 re 37 re Oké, okay, nem biztos hogy erre. Oké, köszönöm család... szépen. Péter, akkor jöhet a válasz. Igen, nem vagyok gyerekgyógyász, és nem vagyok gyógyász. nem tudok válaszolni rá. Megint a, a józan ész alapján nem jellemző a koronavírusra az ilyen e, nem magas láz és az elhúzódás. Tehát e, nem gondolnám, hogy, hogy e, e, ennek a kisgyereknek koronavírus fertőzésre lenne, de nem vagyok gyerekgyógyász. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Szóval, hogy a hozzászólnia Hozzászólni, ne tegye. Kérdezni, kérdezhet. Hozzászólni, igen, arra igen, nincs igen, mód. Igen, igen. Meg van is. Követlen. Köszönöm szépen megoldásnak, most itt van Bazsó doktor, két megoldásra egyszerre nincs szükségem. Nekem az reggel 8 óra után egy kicsi sok. Ha bárkinek kérdése van, 061-877-0877, bárki, aki nevelni akar, bárki, akinek nem tetszik a stílusom, forduljon az ATV-nek a legkülönböző felső hatóságaihoz, jelen pillanatban saját magammal kapcsolatos megjegyzéseket nem várok. 061-877-0877, ugye az egészségügyi átszervezésnél tartottuk, hogyha nem jutunk messzire, mert telefonálnak, akkor majd egyszer a műsor végéig talán megmondod, hogy te erről mit tudsz. Tehát igazából lehet erről beszélni, mármint, hogyha hagynak minket, és nem részletekben, hanem megint a koncepció. Oda kéne visszamenni, hogy, hogy Régebben a mi gyerekkorunkban, az én gyerekkoromban felkárt is feltétlenül léteztek még a járványkórházak. Mindenki emlékszik le ennek ugye a jelenleg, ahol a... Innen van. fogjuk folytatni, mert a hallgatók mindig elsőséget élveznek, és te egy régi hallgatója vagy a Kejfen Jöncsinak, ezt tudod. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó volt a Jó reggelt Tessék! Uram, a következő kérdésem. Gyakorlatilag miért adta meg az a lehetőséget, hogy ki kellene mondjuk olyan uh, kimondottan egészségszentszumokat uh, jelölni, ahol a végeredményben lehetséges volna, hogy egyik a koronavírusra a másik a többi betegnek a lehetőségével? De gy gy gyakorlatilag erről beszélgetünk? Pont ezt szerettem volna most elmondani. És köszönöm szépen ezt a kérdést, mert uh, igen, újra feltaláljuk a járványkórházakat. Uh, jelenleg ez zajlik a világban. Hogyha a Budapestet vagy Magyarországot nézzünk, az lenne a logikus, most kezdik ezt megcsinálni, hogy, hogy a centrum azokat igyekszünk megvédeni a koronavírusos betegektől, és ott látjuk el az összes többi egyéb akutellátást igénylő beteget, és olyan helyekre visszük a fertőzött betegeket, ahol megfelelően lehet velük e, foglalkozni, ugye ezért volt nagyon jó a Budai Egészség központ felajárlása a, a genőzsógyászati központ területén arra, hogy kiürítettek lélegeztetésre és betegek ellátására az a most területet. E, most láttam a hírekben, hogy a Hung Expo területén Igen. megjelentek ágyak, e, ugyan, ugyanis most már lehet infrastruktúrát vinni izolált helyekre, és ugye azért sok elektromosság kell, meg oxigén, meg e, sűrített levegő a lélegeztetőgépekhez, de igen, igaza van az úrnak. Most már az egész világ próbál azon gondolkodni, hogy izolálja ezeket a betegeket, nem csak a e, lakosságnak mondják, hogy maradjanak otthon, hanem a betegeknek is azt mondják, hogy maradjatok a járvány látó helyen Valójában az, aki ilyen intézményt felkeres, kizárólag a házi valamilyen közvetítésével tud eljutni, vagy sem? A házi orvosság, a házi keresztül az Országos Mentőszolgálat. Ennek a mechanizmusában nem történt változás? Nem, nem, nem. 061 77. A szó átvitt értelmében Bazsó doktor rendel, ami a Hungexfú területén felállított kórházakat, illetőleg egyéb járványkórházakat illeti, amelyeket megneveztek, azok valójában e, háttérintézményként szolgálnak a háttérintézmény a szolgálfi annyiban, amennyiben olyan számban növekedne a koronavírusos betegek száma, hogy arra a hagyományos kórházak alkalmatlanok lennének? Vagy az eddig működő kórházak? Ö, nem. Ezt is nem is, meg igen is. pont Igazából az ellenkezőt ö, akartam én ezzel mondani. Mégpedig az, hogy lehetőségekhez képest különösen a megkülönböztetett e, hagyományos kórház megkülönböztetett azért, mert centrumkórház, tehát minden típusú betegség ellátására és akut állap állapot ellátására alkalmas intézmények. Ide nem kéne bevinni koronavírusos beteget, mert ezeknek csinálniuk kell a dolgát. Dolgukat ugye azt... E, Na mekkora hát, a keveredés? Hát ma elég nagy, mert ugye tudunk már, a, ugye nem számít a délpesti, ugye most ezt kevedik az emberek, a délpesti Centrum Kórház részlege a volt László Kórház, tehát itt vannak a betegek, tehát ezeket, ha nem számolom, akkor tudunk már betegről a Zuzsokiban, tudunk már betegről a délpesti kórházban tudunk már betegről, a János kórházban. Ezek jutott a két eszembe, tehát voltak, és vannak, vagy észleltek betegeket, és most már egy-két orvost is, a délpesti szettő Kórházon kívüli kórházakban is. Jó lenne ezt megakadályozni, mert a kórházakat meg kell őrizni a többi beteg akut problémainak az ellátására. 061-877, 0877, amennyiben kérdésük van. E, azt kérdezem tőled, hogy a sajtó, a nyomtatott és egy nem nyomtatott sajtó, az elektronikus és a nem elektronikus sajtó tele van azokkal az egyedi példákkal, amelyekben felpanaszolják, érintettek általában név nélkül, de néha névvel, hogy valójában a protokoll mennyire nincs betartva, egy tollat használnak kérdőívek kitöltéséhez, mentőautóban többen ülnek egyszerre egymáshoz közel. A kérdés az, hogy ezeknek a jelentősége mekkora, vagy egy olyan szituációban vagyunk, ahol szép dolog lenne, hogy ezeket a szabályokat mind be lehetne tartani, de ez valójában nem életszerű. Amikor a katasztrófa tervek készítéséről beszéltem az elején, hogy azt gondoltuk, hogy az a papíroknak azok törvizálásából áll, azokban ez mind szerepet. Igen, sajnos az az igazság, hogy, hogy vannak elvek, és törekedni kell az elvek betartására, ugyanakkor katasztrófa helyzet elég sokszor feliria a józan észnek, ész észálta a diktátokat. Körekedni kell. Engem nem, nem nagyon érdekel az, amikor mondta sajtó hír, sajtóhír. Engem nem nagyon érdekel az, hogy hogy egy újsághír megjelenik arról, hogy valahol valaki szemmel láthatólag hülyeséget csinált. Ilyen lehet. A rendszernek föl kell épülnie a rendszernek, tanulnia kell, és, és az, hogy a sajtó ennyire rajta tartja a szemét, persze, hogy rajta tartja a szemét, ezt el akartam mondani, nem, nem, nem emlékszem, hogy múlt héten beszéltem erről, hogy hogy ez az online járvány, ez nagyon-nagyon érdekes. Tehát nehéz megmondani, hogy akár csak 50 évvel ez egy nagy járvány esetén Mennyire figyelt volna a világ e, ilyen percről percre, percre e, felajzott állapotban? Nem tudom megmondani. A rendszer felállt? Hát igen, felállóban van, igen, igen. Az a kérdés, mely szerint, hogy időben állta -e föl, vagy sem miután semmilyen jelentősége nincs, mert adott helyzettel kell öm, együtt élnünk. Én ilyen kérdéseket nem teszek fel. Ha, önöknek van, értek ha önöknek van kérdésük, 061-877-0877, de hogyha netán véletlenül tévén néznék ezt a rádió műzor, akkor ki is van írva. E Másik probléma, amivel én gyakran találkozom, sükebben vett környezetemben vagy környezetemben is, ugye miután a betegek azok pillanatok alatt egyébként is betegnek érzik magukat, hát még koronavírus idején, amikor a pszichózis a hármas normális esetnél megháromszorozódik és már is abnormálisá válik, de kell nekem ilyen hosszan kérdezni. Jó reggelt Jó, kívánok! Gyere, gyere le kéne halkítani másodpercek alatt. Igen, igen, igen, bocsásson meg. Jó szeretném. kívánok. Ennél gyorsabban kéne lehalkítani. Mondom, le kéne halkítani. Igen, azt csinálom. Azt szeretném megkérdezni, itt tetszik lenni? Itt tetszünk velünk. Igen, bocsánat, azt szeretném megkérdezni, hogy a kiszállított készételeknél, ebéd megrendeléseknél gondolok, hogy a dobozoknak szükséges-e valamit már Nagyon megfogott a kérdés. Én úgy gondolom, hogy nem. É, nem. É, egyrészt nem a dobozt tesszük meg, másrészt pedig é, azzal, hogy a kezem megmostam, vagy kesztyűt hordtam azzal, hogy a dobozt kinyitottam és a... Do, a, a Jó, de akkor abból indultál ki, a Péter, kesztyű van a hölgyön. Igen, igen. A kesztyű van, vagy ha nincs kesztyű, akkor megmossa. Uh -huh. Tehát a, azért nagyon fontos, hogy nem a tapintáson keresztül fertőzőzünk. Tehát itt e, e, a, lehet, hogy a te hallgatóit ettől nem fognak megrettenni, de én azt e, szerettem volna mondani az elején, hogy legalábbis földázzam a kedélyeket, hogy ez egy becsületes vírus. Tehát azba támad. Igen. Tehát a, a, a szájunkon keresztül, az órunkon keresztül, a szemünkön keresztül, e, jut be, jelenleg más utat nem ismerünk. Igen, Tár nagyon szépen köszönöm. De szerettem volna, hogy esetleg nem -e kell áttenni saját edényben a kiszállítás után, és úgy lefagyasztani, hogy felsődött. A állított engem. Én nem tenném. Köszönöm szépen. Um. Ott tartunk tehát, hogy, és akkor rövidebbre fogom, ha valaki telefonál, akkor viszont azonnal alapba hagyom a kérdezést. 061-877-0877, hogy mindenki öndiagnosztizál, és mindenki rájön arra, hogy neki koronavírusa van, mindenki azonnal orvoshoz szeretne fordulni, és aztán különböző problémákba ütközik. Hogyan lehetne csökkenteni azoknak a számát, akik az öndiagnózis révén mindjárt rájönnek arra, hogy neki koronavírusuk van, holott csak mondjuk hasmenésük. Követtem a kérdésedet, egyébként nem volt egyszerű, de e, a, a... De már hozzám vagy szokva ide. Igen, és, és a feltett válasz, az már te is foglalkoztál ezzel a kérdéssel, amikor a, a családodmosi ellátás átszervezését kérdezted, ugye? Lehet, nem Lát, tudom, a, igen, konkrét esetek vannak a fejemben, de még miatt válaszolsz, újabb hallgató. Úgyhogy itt most az emlékező tehetségedre súlyosan apellálok. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok, kérdeznék a doktor úrtól. 48 éves, vagyok 6 éve vették ki a lépát. Eddig úgy tudtam, hogy az információt kaptam, hogy a bakteriális fertőzéseknél probléma ez, de ilyen vírusos, koronavírusos időkben ez milyen hátrányt jelent, hogy mennyire vagyok veszélyeztetett ebben a többi emberhez képest. Hány éves? 48 Azért kérdeztem, mert hogyha 65-70 éves ezer ezer ezer ezer akkor azt ezer hogy ezer mint a ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer azt mondom, hogy úgy, ezer 65-70 éves lenne. ezer ezer ezer a ezer a ezer ezer ezer ezer ezer igen. ezer Köszönöm, nagyon szépen! Én is köszönöm! 061-877-0877 um, Ma van-e? Jó reggelt! Jó reggelt! Lenne egy kérdésem. Tessék! Uh, azt mondják folyton, hogy a 65 éves korosztály, meg a 60 feletti korosztály fokozottan veszélyhelyzetben uh, um, van. Kérdésem az lenne, hogy azok a 65 év feletiek, vagy 60 feletiek, akik rendszeresen járnak háziorvoshoz, ha közmikus betegségük van, mondjuk cukorbetegség, vagy bármi más, és azt normálisan karbantartják és különösebb tüneteik nincsenek, azok is fokozottan fertőződő csoportba tartoznak, vagy sem hiszen. Rendben nem van, nem a hiszenre már, a hisz, így vigyük le a hangsúlyt, nincs hiszen. Jön a válasz. Jön, jó. E, ugye a vírus az nem ismeri az illetőbetegnek az életkorát. A vírus az a, az adott biológiai lényt támadja meg. Az, hogy a 65-70 vagy sokkal inkább a 80 éve feleti azok sokkal esendőbbek, tehát ha már betegek lettek akkor ö, a szövődményeik súlyosabbak, ö, az, ö, az egyértelmű, de ez azt támasztja alá, hogy az öreg ember már nem olyan fit, mint a fiatal, az öreg embernek inkább vannak krónikus betegségei, stb. stb. stb. Köszönöm szépen. 061-877-0877 Bazsó doktor rendel, és természetesen szükség esetén már amennyiben ő is úgy gondolja, akkor a jövő héten is a rendelkezésre fog állni. Valójában mindazok, és most már nem is azt kérdezem, amit az előzőkben... De várján, azt mondtad, hogy a memóriám, Hét szóban tudok válaszolni. Az egyik, hogy a valódi tájékoztatás, tehát a, a sajtónak, médiának, stb. Ilyeneket valóban érdemes, egyszerű dolgokat mondja, hogy ezekkel, ezekkel menjek orvoshoz, ezekkel, ezekkel, ne menjek orvoshoz. Ez az egyik segítség. A másik meg az az átszervezés, amit a, a családorvosoknál kezdenek, a szűrőrendelések, stb. stb. Ezek is segítenek irányítani, hogy ne emberek bolyongjanak, kis kórházakba próbáljanak bevenni és visszapattanjanak a sürgősségi osztályokról. Ugye új számuk jelentek meg, és ez most nem a telefonszámra vonatkozik. 061-877-0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szeretnék feltenni pár kérdést a doktor úrnak. Hajrá! Tessék! Azon elsősorban a kérdésem gyorsan, hogy az orvosok csak jó, így, csak egyáltalán az orvostudomány. Az elmúlt időszakban rengeteg olyan gyógyszer talált, vagy kivonta forgalomba akár, mint a felisztín, ami alapvetően tudött vagy antibiotikumok ellen volt bevetve, a mai napig ez egy gyakorlat, hogyha valakinek ilyen jelenlegi betegsége van, nem a járványal kapcsolatban, hogy ez miért nincs úgymond protokollként bevezetve a már nagyon kritikus állapotú embereknél, a másik mit csinál? Milyen gyógyszerűen. Hát mondjuk a pelicrén, hogy ez kivonvonva a forgalomba, de egy jó, ez csak egy példa, hogy rengeteg olyan hatóanyag van, a gyógyszer, ami kimondottan a tüdőgyulladás, hogy vírusok ellen van. Egy nem, nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nagy zavar van. A antibiotikum. E Tudom, ez csak egy példa volt. Egy... De, de mondj Akkor hogy Akkor beszéljünk példáról, milyen vírusgyógyszer van kivonva a forgalom. Hát vannak, tudom, hogy nem tud válaszolni rá a Jó, én a mondom vagyok, hogy akkor szerintem hagyjunk eh, helyet az értelmes kérdéseknek. Igen, csak akarok, eh, ehhez azért fontos lenne kapcsolódni, figyelek. és azt hiszem, hogy az Úrnak is segíthetne. Eh, hogy mi az, amiben a, a világ most nagyon erősen fókuszál, hogy hogy lehetne előre menni. Ugye az egyik, eh, mármint a Betegség, megerőzésével, illetve a megbetegedteknek a kezelésében. A kezelésben ugye próbálkoznak a különböző vírusgyógyszerekkel és azok kombinációival nagyon sok vizsgálat megy arra, hogy ezt tisztázza. E, igazi, meggyőző eredmény nincs. Akkor mindig főreppen valami, ugye, hogy ez a malária elleni gyógyszer, biotikummal kombinálva e, ez esetleg hatékony lenne. Ennek sincsenek, ezt is vizsgáljak, de ennek sincsenek adatai, illetve az adatai azok kik, hogy nem meggyőzőek. Ma a másik oldal érdekes, hogy nagyon sokat foglalkoznak a, a e, foltóanyag kialakításával, az úgynevezett aktív immunizáció elősegítésével, ehhez meg idő kell. Itt is van előrelépés, és pont most valahol Baltimorban elkezdték a passzív immunizálást, tehát, hogy azoktól a betegektől, akik átestek a fertőzésen, a bennük képződött ellenanyagokat kivonják a szérumból és beadják betegnek. Nem tudják, hogy mennyire működik, de próbálkoznak vele. És a legfontosabb, hogy géntechnológiával eléggé közel állnak ahhoz, hogy előállítsanak jó, hát ez a jövő zenéje, tehát ez ma, ma még... Igen, nem. Ez, nem, ez nem a ma, az úrnak az a válasz, hogy nincs kivóva okay. olyan gyországon. 0877, 0877, minden eddiginél nagyobb mértékben 39 el nőtt az új igazolt koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon, majd innen folytatom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Kassó Csavajok! Meg szeretném kérdezni, hogy a doktor úr szerint milyen hatása van a most egyre jobban elszaporodó házok szállítástak, egy csomó étterem hozzákezdett ehhez a tevékenységhez. A vírus terjedésére... Oké, okay, rendben van, érthető. A te hatás az, hogy segít életben tartani a lakosságot. <gül> Fontos lenne -e tudni, hogy ez a 39 ők valójában a már korábbi fertőzöttekkel érintkeztek-e vagy sem, hiszen ezzel kapcsolatos adatokkal nem rendelkezünk vagy csak részint rendelkezünk? Igen, hát biztos uh, hallotta mindenki, hogy világszerte, rengeteg matematikai modellt dolgoznak ki arra, hogy hogy terjed Igen. a vírus, tehát hogy megjósolni azt, hogy mikor mennyi beteg lesz. Ezek a mod ugye az, az egyik legátfogóbb e, e, az pont a magyar barabásinak a modellje, ami már réga a betegség megjelenése előtt is leírta az ilyen jellegű fertőzéseknek a, a lefutását. Ez, ez, ez rendben van, tehát azok a számok, amiket látunk, és most nem szeretném a vitatkoznánk azon, hogy ezek mennyire reálisak, vagy mennyire nem reálisak. Én nem ezt kérdezsz, én azt kérdeztem, hogy ezek az... Tudom, ezért mondom neked, hogy jelenleg a világon... E az általam ismert helyeken mindenhol még ebben az emelkedő szakaszban vagyunk, tehát amikor exponenciális a fertőződés, és a válasz, a válasz másik fele neked, hogy persze ezeknek egy eléggé jelentős része előzetes kontaktusból származik. Magyarul, ha az, osz, az oszlopos része. Simeon, ha létezne ilyen, mint ahogy azt megírta annak idején például Sarkad Imre drámájában, akkor ő, ha az íg a világán nem találkozik semmivel, és valójában ki tudja, hogyan marad fönn. Ő egyébként koronavírussal nem fertőződhetne meg. Tehát az abszolút izoláció, ami egyébként nem létezik, az megvédi az illetőt függetlenül, hogy hány éves. Oké, rendben van, ha fejére esik egy téla, ő is meghal. Hát, hogyha ha már mondjuk évek óta a magányában van, ül a barlangjában, akkor nagy valószínűséggel nem fog megfelejteni. Jó, magyarul, e, imáron az extremitást elfelejtve, nincs jobb tanács annál, mint sem, hogy az emberek lehetőség szerint maradjanak otthon, és találkozzanak minél kevésbé a külvilággal. Az a legfontosabb üzenet, hogy igen, az otthon maradás, illetve a kontaktusok számának a csökkentése, a csökkentése, illetve a szociális távolságok uh -huh. megtartása, uh -huh. illetve a prüszkölés etikája, stb. Uh -huh. Ez az egyetlen hatékony módszer arra, hogy a terjedés sebességét csökkentse. Nem meggyógyítani, nem arról van szó. Időt kell adni arra, hogy lassuljon a betegség ne, ilyes, ne exponenciálisan nőjön mindenki beszél erről a tatóról hogy el kell érni, aztán ellapul a gölbe stb. ez a lényeg hogy amikor kevesebb beteg van akkor könnyebben meg lehet birkózni a betegekkel mármint az egészségügynek utolsó hallgatói kérdések feltételére lesz vagy feltevésére lesz mód 061-877-0877 jó reggelt kívánok Érdekülő, doktor úrtól szeretnék kérdezni, hogy 69 éves vagyok. Kérem, -e a a háziorvosom túl a Tűrőgyuladás elleni direkciót, és miben segít ez engemet a vírus ellen? Uh -huh. Ezzel a vírus ellen nem segíti. Igen. Ez egy eléggé érdekes kérdés, mert ugye aki figyelte a sajtót, a Merkel, Igen. az Angela Merkel az most ilyen tűzügyadásen injekciót kapott, és ennek során lett az, hogy, hogy karantén. Nem tudom, hogy figyeltette ezt a hírt. Igen, persze. Nem azért, mert ez okozott neki valamit, de neki És én is felkaptam a fejemet, de a a, az én feleségem is felkapta az a fejét, hogy hogy, hogy ilyenkor oltottak. Igen, azt hiszem, hogy butaság ilyenkor oltani. A koronavírus ellen biztos, hogy nem véd. Köszönöm szépen. 061-877-0877. 061-877-0877 másodszor. 061877 0877 Senki többet, ön lesz az utolsó mai kérdező. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Kérdésem az lenne, hogy utólag a teszt kimutatja-e, hogy beteg volt, koronavírussal fertőzött volt -e valaki, ha nem jött ki rajta uh -huh. a betegség? A teszt nem azt mutatja ki, hogy koronavírussal fertőzött volt, vagy sem. A teszt az a koronavírus fertőzést e, mutatja ki, bármint, hogy van az illetőben koronavírus. Ha már meggyógyult, akkor a teszt nem mutatja ki. Dolgoznak azon, és egyre inkább vannak ilyen vizsgálti lehetőségek, hogy a, a meggyógyult, egészséges emberekből a vírus ellen kialakult antitesteket kimutassák. Ez egy fontos lépés lesz, mert... Ezek, ezek az emberek küldhetők a, a, az egészségügy részéről az első vonalba igazán. Ez nem egy per, de ettől függetlenül szeretném megadni neked az utolsó szójogán azt, hogy elmondjad azt kérdés nélkül, amit a legfontosabbnak tartasz, ha egyébként maradt még ilyen. Hát közben jutott esemben, amikor az előző kérdező, a kettővel ezelőtti kérdezte az oltást, és volt szó, sokan érdeklődtek e, újszülött meg e, fiatal csemővel kapcsolatosan, eszembe jutott az, hogy érdemes elmondani, hogy a kötelező védőzásokat viszont be kell adni. Nem növeli a, a, a minden ez a tamellet hogy nem sérülékenyebbek, akik megkapták. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, ha nem értem vissza a bizalomaddal, akkor a jövő héten is mi számítanék rá? Hát, hogyha élek még, akkor nem is tudom, melem megkockáztatni, sőt, a te élsz még. Tehát, ha élünk még, akkor nagyon szívesen. Igen, hát ez jövő, te... jövő, héten, jövő héten valószínűleg nem fogunk még érdemi csökkenésről beszélni. E, valószínűleg... itt a csökkenés játszott a legkevésbé szerepet a mai beszélgetésben, itt most? Nem, szó... nem, nem azért, csak akartam egy prognózist mondani, hogy itt azért még fölmenő szakaszban vagyunk egy ideig. Jó, az emberek egy gyakorlati dolgok foglalkoztatják, mint például az ételkiszállításnál, hogy mi legyen a protokoll. Ezek a kérdések, vagy ehhez hasonló kérdések a jövő héten is megjelenhetnek. Egy alkalommal kétszer ugyanazt nem lehet kérdezni, de a jövő héten majd új kérdésnek fog számítani, és hogy a hallgató érezze a törődést, ő lesz az utolsó kérdező. De mégsem ő lesz, mert csak világított ez az izé, de közben hallgató nem volt mögötte. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy te, családod, most az összes embert nem sorolnám felfeleséget, gyereked. Hát eh, a, a hallgatók. A hallgatók. Hát, ha nem, akkor megyünk turistal a megyünk a tankcsapdával. Akkor ön lesz az utolsó kérdező. Jó reggelt. Jó reggelt! Nem akarok kérdezni, szeretem. Jó, hát ha nem akar kérdezni, akkor köszönöm szépen, ez nem az ő műsora. Szervuszt, Péter. Szervuszt, visszakálltál, Rövidesen Duronelli Pétert fogom kapcsolni, de szétválasztom, ugye maga a tévéműsor még 8 percig tart, és akkor addig nem kezdek bele a Dunanáli Péterrel való beszélgetésbe, ez a 8 perc az önöké lesz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont hallásra. Bazsó Péter már nincs jelent, tehát az orvostól kérdezni nem lenne célszerű. 1 877 0 877. Ment a bonal! Nem ment szét a vonal. Ő csak azt hitte, hogy szétment a vonal. Jó reggelt! Község nem kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, fia úr! Szeretném kérdezni, Öntől lehet kérdezni? Hát nem, ha mennyiben, bármire is válaszolni tudok. Két hét múlva Húsvét. Ön, mint csak szakember, hallotta -e valamit arról, hogy fegyel figyelmeztetik a népet? Mivel kapcsolatban? Hogy két hét múlva Húsvét és Netessenek kell kezdeni vándorolni? Nem fognak vándorolni. reggelt. Reggelt. Megkérdezhetem, hogy mi szól, Ma arra az A Manu Dibangó, aki a koronavírus következtében elment a túlvilágra. Kegyetlen jó, sajnálom. Én is. Viszont. Jó napot kívánok! Ön az a kérdező honala, fiala úrral? Hát, így is lehet mondani, igen. Azt szeretném kérdezni, amit senki nem kérdezett meg, bár az orvos válaszolhatna, hogy az UV lámpa hatásos -e erre a dologra. <tos> 1-877-0877 Bozsó Péter már nincs jelen, mármint a műsorban nincs jelen. 877 0877 ma 2020 március 25-es szerda van. Ez a Kejfejancsi a hallgatók és a nézők, valamint Fiala János tévébe oltott rádioműsora még 190 másodpercen át, hogy aztán kizárólag rádioműsorként fejezze be ma is szokásos pályafutását. Mindazok, akik tévén követnek engem és kérdezni szeretnének, E-mail címem Dörrö, úgy mint Doktor kis d-kis r. a levem kukacgmail.com. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ez a kéfeljöncső, ez a Filó, Menjen el az ideggyógyászatra, mert egy idegbeteg. Ezt miből állapította meg? Hát, hogy beszél az emberekkel? Tárgyilagosan, röviden. Hát, Tárgy, igen! De így kell viselkedni? Miért ön tudja, hogyan kell viselkedni? Sári Kati tudja, hogy kell járni. Ön tudja, hogy kell járni? Tesek! Sári Kati tudja, hogy kell járni. Ön tudja, hogy kell járni? Igen, tudom. És hogy? És ez a német megengedi ezt, hogy így, így beszéljen az emberekkel? Melyik német, meg kettő is van? A német szillát, hát az a főnök. Nem, az apja a főnök. Kicsoda? Az apja a főnök, és Sándor. Látja, ezt is rosszul tudja. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! Teljesen más témába szeretnék érdekelni, hogy lehet. Hajrá! Azt szeretném megkérdezni, de mostanában nem néhány hallgatom a Nem hogy a persányi úrral tervezet beszélni. Nem, vele csak magánéleti módon tartom a kapcsolatot. Azt hiszem, hogy nem örülne annak, ha meg kéne szólalni a nagy nyilvánosság Értem, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egy telefon még belefér. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ugyan, hogy Hol van a köztársasági elnök ilyenkor? Szerintem van. Igen, és én nem mond valamit a népének. Mert a felesége által kommunikál, meg Altorjai Anita által kommunikál. Nincs mondandója. Én is hallgatni szoktam, amikor nincs mondandóm. Eddig nem is vagyok elnök. Viszont hallásra a tévénézőknek, és, vagy viszont látásra, és most magamra maradok a rádió hallgatóimmal. Intim magányba kerülünk. Még tizenöt. Még öt. Holnap is vele találkozom? Nem, másik halében. Jó, köszönöm szépen. Nyugodtan lehet rám, nem kerem rám tekintettel lenni. A, a leszerelés az fontosabb annál sem, mint hogy nem kell igyekezni, eddig is igyekeztél, nem kell lenni jobban, mint hogy eddig. Az operatőrrel beszélgetek, hogy az operatőr beszélget velem nézőpont kérdése. Jó reggelt, lehet? A helyzet az, hogy ez időnként tévéműsor, is, időnként csak rádióműsor, és nem akarom megbolondítani a népet, hát, hogy valakivel elkezdem a tévében, aztán a rádióban fejezem be, de hihetetlen távlatok nyíltak meg előttem. Eli Péter van a vonalban, tegnap megszólalt és hosszan beszélt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, itt van előttem a teljes beszédet, de miközben ez alapvetően magyarul van, és az idegen szavakat is értem, azt nem állítanám többszöri elolvasás után, hogy ebből le tudnék úgy vizsgázni, hogyha belekérdeznél, akkor értelmesen tudnék válaszolni tegyed meg, légy szíves, azt, hogy mondasz egy expozét a tekintetben, ami a koronavírus és Magyarország gazdasági helyzetében van összefüggésben, miközben te már réges-rég nem ezzel foglalkozol, nem vagy miniszterelnök, nem vagy a Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, nem vagy a, nem vagy államtitkár, nem vagy e tekintetben egy állami tisztviselő, de egy kejfejancsi vonzat vagy, és ebből a szempontból ez számomra nagyon fontos. Tehát légy szíves. Adjál nekem egy diagnózis, aztán pedig, hogy ö, maguk a szereplők, akik ezügyben tudnak tenni jól cselekedtek, -e, vagy hasznosan, az majd külön kérdés lesz. Figyelek. Ez, szerintem az utolsó ez egy, ez, egy, ez egy jó kérdés. Ez egy azt mondom, hogy ez egy dilemma. Ö, ugye ha megnézzük, hogy mi történik. A, lefagy, mondjuk azt teljes lefagyás vagy egy, egy jelentős lefagyás. Oké, okay, mit nevezünk lefagyásnak? Az, hogy bizonyos uh, dolgok iránt, bizonyos áruk és szolgált, főleg szolgáltatások iránt, ami egy ed edd volt igény, és erre képült egy infrastruktúra, meg emberek föltették az életüket. Erre egyik pillanatra, a másikra nagyjából nulla igény van. Ez annyi szent, hogy üzleti modellek álltak le egyik pillanatról a másikra, és nem biztosítják számuknak az, az embereknek a megélhetését, de úgy, hogy péntekről hétfőre, akik ö, ez ilyebben dolgoztak, ebben éltek, vagy... Ilyen még nem éltek, volt? Hát a... valószínű, amikor 39. szeptember elsőjén lelóant, tehát Lengyelország lelóant a Németország Lengyelország, ott a volt, az most, ilyen volt. Te Azt kérdezem éve. tőled egyébként, hogy ezt a mostani helyzetet, miközben én is ilyen vagyok, ugye az ember mindig mindent valamihez hasonlít, holott maga a dolog önmagában is értelmezhető. Ez egyébként egybevethető egy háborúval, egy természeti katasztrófával, vagy nem érdemes? És ez csak azért kérdezem, mert te is most egy történelmi példát hát, húztál elő. Igen is, meg nem is. Tehát tudni a különbségeket, hogy azért egy működő gazdaság, egy kicsit erő, öö, nagyobbak, a, nagyobbak, a, nagyobbak az összefüggések, kapcsolatok, a kölcsönhatások mondjuk országok gazdasági között. De azért az fontos látni, hogy ami most történik, most így mi van, most március 24, öö, 25. 25 ja, tényleg. a szerve van. Tehát, hogy a, a, ez a gazdaságra gyakorolt hatás az nem az a közvetlen oka az nem a vírus, hanem a vírusra adott kormányzati reakciók a világban mindenhol. Tehát, hogy S... valójában nem arról van szó, hogy valami tönkre megy, hanem hogy maga az állam lámpákat olt le. Igen, tehát a maga a vírus okoz egyébként is tessést, mielőtt még bármi is történt volna az országban, a gazdaságpolitikai vagy, vagy, vagy szabályozó reakció a vírus terjedésére, nem gazdasági politikai, hanem egy szabályozói, egy, egy, egy, egy állami választ az vírust erre eredésére, és az egészségpolitikai választ. Már előtte azért voltak hatások, ugye amit a külföldi turisták ö, tömegével mondták le az Airbnb foglalásokat például. De alapvetően nem állt meg az élet, hanem jött egy olyan politikai döntés, aminek egyébként a helyességével én nem akarok vitázni, tehát hogy most a fogják, hogy akarom én mond, ö, ö, megvizsgálni. Jött egy olyan politikai döntés, ami azt mondta, hogy azért, hogy megállítsuk a vírusnak a emberilletekre gyakorolt Hát valójában két dolog történt. Le akarták, egyrészt a terjedési sebességét akarták csökkenteni, vagy a lehetőségét, aztán pedig a terjedési sebességét. Ugye először arról volt szó, hogy a kontaktok maradjanak el, aztán pedig arról volt szó, hogy olyan óvintézkedéseket tesznek, ami annak érdekében történik, hogy az egészségügyi rendszer, az fent tudja maradni, és ne omoljon össze, ami egyébként egy hihetetlen dolog, hiszen korábban ehhez hasonló rendelkezéssel az ember nem találkozott, nem mondták neki azt, hogy ne használjon légkondicionálót, mert össze fog omlani az áramellátás, legfeljebb naponta mondták el, hogy csúcsfogyasztás volt. Igen, ez ezt az egészségügyi állászó rendszer, rendszer összeomlik, ez önmagában, ugye igazából azt jelenti, hogy olyan mennyiségű terhelést kap, amit már nem, nem tud kezelni, tehát bejön három ember, egyszerre, vagy még bejön egyszerre 30, csak tíz gépünk van, és el kell dönteni, hogy a 30 emberből melyik tizet mentjük meg, mert hogy Oroszországból úgy ezért halnak meg az emberek tömegével, mert az orvosoknak dönteni kell, hogy a 80 éves bácsit vagy a 40 éves anyukát mentem meg. És akkor eldönti. E Na, visszatérve az öreti megközelítéssel tehát, hogy, hogy a vírusnak a közvetlen hatása kisebb, mint az a szabályozói hatás, ami a gazdaságot éri. Tehát ez egy többé-kevés azt mondom, hogy egy szándékot hatás, hiszen amikor valaki hoz egy ilyen döntést népegészségügyi megfontolásokból, emberiességi megfontolásokból, hogy igyekezzünk minél több életet megmenteni, ennek igen az az ára, Ebben a helyzetben ezek szerint, hogy a gazdasági aktivitás drasztikusan lecsökkent, tehát egy igazi méreteszió lesz. És akkor erre lehet adni egyébként másfajta választ is. És ezt nem mondom, hogy ez a másik fajta válasz jobb, csak létezhet. Ugye Donald Trump pontosan tegnap mondta azt, hogy de facto, hogy őt igazából nem érdekli, hogy hány ember hal meg a vírus miatt. Euh, mert, mert a kórházok nem bírják ezt kezelni. Ő szerinte, ha ezt a recessziós állapotot fenntartjuk hosszú ideig, és ezt az ellaposítási stratégiát követjük, akkor olyan recesszió, depresszió lesz, hogy egy csomó ember öngyilkos lesz, sokkal több ember lesz öngyilkos, mint amennyi meghalna a vírusban. Ezt mondja ugye a depressziónak és az egészségügyi, euh, egészségügyi kérdéseknek a főszakértője Donald Trump. De ez is egy megközelítés. Tehát azért látni kell, hogy itt, ami most történik, az egy, az egy, az egy értékalapú döntés, és azt mondjuk, hogy igen, jobban. De ha 000, már itt most tartunk, lehet-e, lehet te aki a világot látod, látod de azt, hogy különböző alapú érték, tehát különböző értékalapú döntések születnek, amelyek között viszonylag széles olló nyílik? utólag megnézni, mert, meg, megvizsgálni, mert ezek a döntéseket a, az egyes döntéshozók is nagyon gyorsan változtatják a helyzet ismeretének a függvényében. Tehát, ha a, a 13-án reggel még ugye azt mondta a miniszterelnök, hogy az iskolákat teljesen bezárni, mert nem lenne jó, nem telt el 12 óra, és már egy teljesen más döntést hozott. Nyilvánvalóan azért, mert a, mindaz, amit információ, amit meg erről a helyzetről, őt ebben a 12 órában. Jó, akkor abban segítsél, Péter, és akkor én is választok egy hasonlatot, de igyekszem nem túl hülye hasonlatot választani, és egy olyat, amire lehet válaszolni, amikor süllyed egy hajó, és a helyzetet uralja a kapitány tudatilag és tisztában van a hajójának a képességeivel, tisztában van azzal, hogy hány utas van a fedélzeten, tisztában van a korfával is. Beleértve, hogy egy ideig azt kérdezi, hogy mi a helyzet a gépház, meg lehet -e szüntetni a vízbetörést, majd miután arról kap tájékoztatóást, hogy azt nem lehet megszüntetni, hiszen ha meg lehet szüntetni, akkor megint csak más a helyzet, azt követően elrendeli az egyes fedélzeteknek a kiürítését, ezt követően elrendeli a csónakoknak a vízrebocsájtását, ezt követően elrendeli, hogy ezekbe a csónakokba kikerüljön. Ha ez egy megfelelő példa, és nem folytatom tovább, van-e arra nézve, egy protokoll független attól, hogy az korábban csak papíron létezett, és immáron nem csak papíron létezik, ahogy egyébként ilyenkor egy államnak reagálnia kell arra, ami vele történik? Nekem a saját történelmi ismereteimből nincsen történelm találkozottam volna, ami még nagyon-nagyon régen. Tehát azért érdekel a történelm. Nem vagyok szakértő, de érdekel. Nekem nincsenek ilyen, ilyen nincsen, nincsen emlékem, hogy én ilyenről én ezt Olvsta nem is az, én azt kérdezem tőled, De hogyha hogy... te egyébként nézed az egyes országoknak a reagálását, és természetesen a fókuszban Magyarország reagálása van, akkor érted-e és követed-e azt, amit a, a hajókapitánya mond és tesz, és a kritikával óvatta Báncs mondván, hogy ez egy olyan szituáció, amely rendkívüli állapotát, amelyben nyilvánvaló, hogy a jogosítványai is a miniszterelnöknek, illetőleg a hajós kapitánynak mások, mint normális körülmények között. Ugye azt tudjuk, hogy ebben a helyzetben minden nem lehet jó, tehát hogy próbálunk bizonyos dolgokra reagálni, és ennek ára van, majd a mellékhatásokat pedig próbáljuk kezelni. Tehát itt pontosan ez történik, hoztunk egy döntést, tehát a társadalom hozta tulajdonképpen, mert szerintem ebben azért a miniszterelnök, vagy általában az összes politikus, aki ebben most így a világban döntést hoz, az, az, az azt, csinálja, amit egyébként a társadalom is ellát. Tehát első a feladat próbálni minél több ember életet megmenteni. Azáltal, hogy a, hogy a mindenképpen szűk kapacitást jelentő egészségügyi ellátórendszerre ha hát tegyek kell, fel ez egyszerű és, és rövid kérdéseket. Fontos-e az, hogy mi egy ország teherbíró képessége? Az, hogy egy súlyemelőnek mi a teherbíró képessége, azt a saját egyéni teljesítménye mutatja. kell -e nekem Fiala Jánosnak tudnom azt, hogy egy ilyen extrém szituációban, mint a mostani, ha ez egy extrém szituáció, mire képes a hazám és mire nem? Hát ugye most ezt konkretizáljuk, mire képesek a kórházak, nem tudjuk, hogy mire képesek, egészen pontosan, de azt sejtjük, vagy a csúcs amit Mire képes a költségvetés? A mi az, amit át lehet csoportosítani úgy, hogy közben az ország rendes normális működése fennmarad? Persze lehet tisztázni, mi az, hogy normális. Mi az, ami alapján ezeket a rendelkezéseket úgy lehet meghozni, hogy a legnagyobb erővel küzdünk a kórokozó ellen, és közben az ország nem mások miatt süllyed el. Az országnak a rendes működése nem fog maradni. tehát, hogy ez egyáltalán nem lesz rendes. A költségvetési hiány az óriási lesz. Nem azért, mert elengedjük a hatásoknak az adóját, meg a nem tudom kinek a járulékát, hanem azért, mert ilyen recesszióban az, az a költségvetés bevételeik, egyre drasztikusan vissza. Egy ilyen szituációban elkezdődik, vagy elkezdődhet pénznyomtatás, miközben erről tájékoztatnak, vagy sem? Hát ugye a kérdés az azt jelenti, hogy a jegybank közvetlenül finanszírozhatja-e a magyar költségvetést. Azt látjuk, hogy a jegybankok most már így vagy úgy, ha nem is közvetlenül, de más szereplőkön keresztül finanszírozás. Voltak eddig főszabályok, voltak eddig olyan szabályok, ahol egyébként a rendőr megállította az autót, most viszont arról lehet hallani, hogy ezek a főszabályok változnak. Lehet ezeket valamilyen módon mutatni a népnek, hogy mi az, ami eddig piros volt, és most már nem piros? Az, hogy nem foglalkozunk mennyi rövid, nem foglalkozunk azzal, hogy mennyi a költségvetési hiány, az tipikusan egy ilyen dolog. helyzetben ez Szerintem természetes. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy ezek a rendkívül intézkedések, amiket átlépjük, átlépjük ugye a Rubikont egy csomó eh, elvettekünkre, hogy vajon ezt meddig tartjuk fent? Hogy ez mikor definiáljuk azt, hogy vége a válsághelyzetnek, hogyan definiáljuk, hogy vége a válsághelyzetnek, és ezekhez a dolgokhoz többet nem nyúlunk. Ez egy vagy objektív? Ez egy szubjektív döntés. és Mi a alapszik? A végénk, és a végén hát ez a döntéshozóknak a, a ingeköszönhető. De ha én jól értem, ez nem kell, hogy szorosan összefüggjön a vírus megszűnésével, hiszen egyébként a helyzet normalizálásához továbbra is lehet, hogy szükséges fenntartani a rendkívüli helyzetet. Ez egy jó kérdés, hogy szükséges. És ez a 2008-as válságiek, a 2011-es eurozónás válság erre tipikus példa. Ez egy jó kérdés, hogy a. Mi volt akkor a válasz? Hát, ugye akkor az volt a válasz, hogy az Európai Központi Bank euh, elkezdett állampapírokat vásárolni, ami de facto a költségvetésnek a vérgyomtatással történő finanszírozása. És kérdés az, hogy ha ezt megcsináltak 2011-ben vagy 2012-ben, azt mutályan 2012-től kezdte el, már egy összefolynak ezek a számok, akkor vajon az 2018-ban fel tartania? Én azt gondolom, hogy nem de ezt függetlenül ezen ezen lehet kitázni, és ezek a fajta programok így vagy úgy, de egészen sokáig megvannak. Akkor, amikor az MNB ebben a szituációban árfolyamról beszél, arról, hogy nincsenek árfolyam célok, valamint arról, hogy az infláció megtartása ugyanakkor szükségeltetik, ezek olyan gátak, amelyeket nekem értenem kell, hogy az egyik megmarad, a másik meg nincs meg, az egyik fix sohasem szűnik meg, a másik pedig változó? Illetek hát nem igaz, hogy változom, mert a másikra meg ugye permanensen azt mondja, hogy azok meg nem számítanak, miközben ezek adott esetben egymásba játszhatnak, azért az árfolyam alakulása kihat az inflációra is. Ö, igen, ugye az LMB-nek pillanat az első számú célja az, az inflációnak a hosszú távon való kordában tartása. De ebben a pillanatban, ma, 2020 márciusában ez nem elnézést a kifejezés egy nevetséges, egy olyan helyzetben, ahol egyébként minden a fejeteteire áll? Hát ez igen, te neked, mint szülőnek van egy iskoláskorú gyereked, akkor neked az a felelős, ez a feladott törvénykötelezettséget, hogy a gyereked iskolába járjon, viszont ha beteg, akkor igazából neked szülőként az a kötelezettséget, hogy elvigyed az orvoshoz, és meggyógyuljon, tehát ez, ez ugyanaz a helyzet. E, ja, ilyenkor ugyan mondhatja az önemből, hogy igen, hosszú távon az inflációs cél az fontos, de most rövid távon most van egy válsághelyzet, ez az egyik. A másik az, hogy egyébként pedig ha, amikor egy recesszióba süllyed egy gazdaság, akkor jellemzően nem mindig, de jellemzően az inflációs nyomás vissza esik. Tehát a kérdés az, hogy amikor X négyzet recesszió lesz Magyarországon, és most még számot nem merek erre mondani, akkor vajon, vajon érdemese foglalkozni az inflációval, hiszen az infláció akkor van, amikor a kereslet relatíve magas. Na most az az emberek otthon ülnek, így nem lett magas. Azt kérdezem tőled, hogy miközben az embereket beültetem a csónakba, mennyire fontos az, hogy élelmiszert is adjak nekik, mondván, hogy ki tudja, hogy mennyi ideig lesznek a csónakban. A kérdés ugye az, hogy amiről beszél a miniszterelnök, nevezetesen az, hogy a munkaerő, munkaerő képességét a lehetőségekhez képes meg kell tartani, tehát akik dolgozhatnak, azok dolgozzanak, akik pedig nem dolgoznak az ő helyzetüket, úgy kell minimál fixálni, tehát hogy valami Ilyen szinten, hogy amikor lehetséges, akkor visszatérjenek, ezek jó célok -e? és a jó célok, akkor ezeket jó eszközökkel próbálják-e megvalósítani? E, nézd, ezek, ezek jó célok, tehát ugye mi azt, gond, most az, azt gondoljuk, hogy a vírus meg a kormányzati intézkedések, kormányzati intézkedések miatt a gazdaság mondjuk, mondjuk, mondjuk ilyen nagy, nagy szóval, hogy álló helyzetbe kerül, és amikor ennek vége lesz, akkor az élet visszatér egy normális kerékvágásba lesz, nem pont ugyanolyan lesz, mint a korábbi, de azért normális kerékvágásba, tehát az üzleteknek egy nagy része ugyanúgy kint, mint annak előtte, ugyanúgy szüksége lesz emberekre, mint annak előtte, tehát van egy átmeneti állapot, és ezt az átmeneti állapotot próbáljuk meg valahogy átvidalni. És akkor tehát ahogy egyébként az... azt mondja a kormány, hogy egy olyan lassítását kell elérni a a vírus terjedésének, hogy az egészségügy ne umoljon össze, ugyanilyen módon, hasonló elvek alapján kell fenntartani az ország működőképességét, annak érdekében, hogy amikor a vírus elmegy, akkor utána ne egy csőtközeli állapotban legyen az ország, ami szinte újraindíthatatlan? Ö, inkább azt mondom, hogy a társadalomra, a, a dolgozókra, akik munkából, tehát bérből fizetésből élnek, az azokra gyakorolt hatás, Próbáljuk meg tompítani, például próbáljuk megtompítani úgy, hogy próbáljuk tompítani úgy, hogy, uh, uh, uh, uh, uh, hogy az, hogy van egy vállalkozás, aki azt látja, hogy nincsen, nem lesz árbevétele, ezért ez zavarja a dolgozóit, és akkor azt, arra jön ez a kormányzati válasz, hogy jó, de akkor a vállalkozó osszon, osztozzon a dolgozóknak a terhébe azzal, hogy hát így a saját tökének a, a terhére, tehát a saját vagyonának, hogy a, a vállalkozás vagyonának a terhére, bizony valamilyen fizetést, valami alapfizetést, valamit adjon a dolgozó addig, amíg azok nem tudnak dolgozni. Tehát, hogy lehet egy ilyen tehermegosztásat kényszeríteni, a társadalmat a, a vállalkozások, ugye azok mögött is elemző személyek állnak, vagy ugye nemzetközi válatok esetén ugye, valamilyen, tőzsdei, tehát valamilyen befektetői kör. Ö, és és ö, ezek az intézkedések azok, amelyekkel próbáljuk meg szétkenni ezeket a terheket. Ne hagyjuk, hogy koncentrálódjanak a leggyengébbeken, hanem próbáljuk meg szétkenni úgy, hogy ebből mások is kivegjék a részüket. Ezt a legtöbben nyilván nem fogják munktól megtenni, ezért ennek a kormányzati intézkedése. Az, hogy ezek a kormány intézkedések, ezek, ezek elégségesek-e vagy sem, azon kívül, hogy a politikai logika az diktálja, hogy mindig azt mondja, hogy nem van egy olyan szakmai szem, amely ezt másképp látja? Nincs. Mert, mert biztos, hogy biztos, hogy nem elégségesek, de kérdés az, hogy egyébként milyen mozgálhetően van. Tehát azért így is sok ember elveszi a munkáját, így sok embernek a jövedelme drasztikusan visszaesik, és sokan kerülnek ilyen helyzetbe, de ugye azt, azt is tudjuk, hogy, hogy olyan megoldás, hogy mindenkinek, mindenki, mindenki alá egyformán tudjuk ezt a hálót húzni, ez nem lesz. De soha nem lesz elég. És kérdés az, hogy meddig mehet el ebben a kormányzat, meddig mehet el ebben az állam. Amikor elmegy ebben valami eddig a kormányzat, és ebben a bankok segítségét kéri, pontosabban mondva, hogy hát a segítségét kéri, ez kicsit eufémisztikus, hiszen kész helyzet elé állítja őket, akkor valójában annak a szektornak a teherbíró képessége, egyáltalán a szektoroknak a teherbíró képességét hogyan lehet felmérni a tekintetben, hogy ez bírni fogják? Hát ugye mivel itt egy kritikus rendszerről van szó, tehát ugye a pénzügyi rendszer az egy kritikus, egy, az egyik kritikus rendszere a gazdaságnak. elleg ugye a pénzügyi rendszernek a teherbíró képessége azért a válság után az megnőtt. Ott ugye volt egy ilyen nagy tisztító tűz. Egyrészt másrészt a szabályozó szabályozás az változott ezzel kapcsolatban. Tehát most azt gondoljuk, hogy a bankok ezt a fajta terhelést, ezt bírni fogják. És nyilvánvalóan ők maguk is reagálni fognak, tehát hát azért a legfőkéletesebb nem akarnak most hitelezni senkinek. Erre nincsenek is rá kényszerítve. Mindössze arra vannak kényszerítve, hogy, hogy a lejáró hiteleket azokat próbálják meg. E görgetni, próbálják meg a kamat kizetést. Mennyire reális az, ahogy gondolkodik ez a szféra, és ezt azért kérdezem, mert én ugye olyan dolgokra kérdezek, amelyek kapcsolatban kérdezni tudok, de amelyhez nem értek. De ugye ugyanez a szféra, amely ma így beszél, négy héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt még úgy beszélt, hogy a gazdaság élinkítése azáltal valósítható meg, hogyha az emberek növelik a hitelfelvételüket, és akkor mondták ezt, amikor a koronavírus már inkább a határon belül volt, mint a kertek alján. Valójában ez egy farkasvakság volt, ez egy rossz szemüveg felvétele volt, vagy ma 2020 20. március 25-én nem érdemes foglalkozni azzal, amit korábban rosszul ítéltek meg. Én szerintem nem érdemes foglalkozni azzal, mert hát most három héten ki mit gondolt erről az egészre? Kínába ahol ugye állandóan mindenféle vírusok jönnek, mennek a madárinfluenzától elkezdve, ha nem tudom még, megint influenza van megint, megint volt, ugye? Mert nagyjából ezt, ezt lehetett így, így nagyon lehetszerűsítve mondani. És akkor ehhez képest kiderült, hogy ez igen, ez ugyanolyan, mint a korábbi volt, csak teljesen más. Oké, okay. amikor azt mondja a Nemzeti Bank, hogy minden eszköz bevetnek a likviditás érdekében, és ha kell, akkor további likviditás bővítő intézkedéseket fognak hozni, akkor ezt egy laikus, hogyan értse? Ez úgy értsenek, hogy van egy műk te vagy egy vállalkozás, van egy működő hosszú távon képes üzleti modell. Ez egy értelmes dolog, ami igazából nyilvánvalóan minden üzleti modell azon alapszik, hogy egyébként a gazdaság az legalább valamilyen alapszinten ketyeg. Ha ez nem így van, akkor az árbevételed egy pillanatra a másikra megszűnik, és egy pillanatra másikra nincsen pénzed. De ez egy működőképes dolog lenne, de hogy semmilyen bevételed nincs, ezért aztán a rövidtávú pénzügyi egyensúlyod borul meg, rajtad kivrálókok miatt. Azt mondja a jegybank, hogyha az ügyfelek 80%-a élhet a moratórium, a jegybank azzal szám, hogy az ügyfelek több mint 80%-a élni fog ezzel, és nem fogja törleszteni a hitelét. Gazdasági hatását tekintve hogy hányan élnek a moratóriummal, hiszen az ő fogyasztásuk pörgetheti a növekedést. Ha minden ügyfél él a moratóriummal, az a bankrendszer szempontjából 50 milliárd forintos jövedelem kiesés jelent, mondta a jegybank alelnöke, ami így első rálátásra nem is tűnik olyan nagyon soknak. Én tudom, hogy ez a szám honnan jött, azt sem tudom, hogy ez jó e vagy sem. Biztos kiszámolták, vagy igen, vagy nem, de mondjuk azt, hogy kiszámolták. Az is, hogy megkérdezték a bankokat, és aztán ez a szám jött ki, az összege nem fogalmaz, sincsen. Én azt mondom, hogy, ezt, hogy a gazdaság felpörgetését szerintem ezt el, tehát mit akarunk ezen fölgetni, ez egyáltalán nem fog pörögni, egészen addig nem fog pörögni, amíg a, a válságra adott kormányzati intézkedéseket fel nem lehet oldani. És akkor el lehet ki, utána meg lehet nézni, hogy milyen a tájképcsata után, becsapódott a meteorbit pusztított el, maradjunk a múlteti hasonlatodnál, a metaforádnál, és akkor utána nézzük meg, hogy mit kell tenni. Most, most nem arról van szó, hogy pörgetni kell, most pontosan arról van szó, amiről úgy, kicsit ilyen össze-vissza beszéd van, tehát most arról van szó, hogy, hogy, hogy oxigént kell adni azoknak, ugye nem csak a vírusfertőzöttek, hanem a vírusfertőzés miatti Dénolásba került gazdasági szereplőknek is kell pénzjogként adni, hogy legalább valahogy túléljenek. De ugyanúgy akkor... feszem radnak, mint a vírusos betegek azok a lélegeztető nem fognak fixánkolni, csak nem halnak meg. A végén aztán itt maradnak a különböző alakzatok, az MNB bízik egy V alakú kilábalásban, 2020-ban egy kisebb növekedéssel számolnak, jövőre viszont meglódulhat. Ezt minden eszközzel támogatni kell, mivel ez a legjobb forgatókönyv, egy U vagy L alakú válság, már a potenciális GDP-t is negatívan érinteni, ebből én semmit nem értek. Hát ugye itt az van, hogyha az gazdasági tevékenysége, most úgy képzeld el a gazdaság, hogy növekszik a gazdaság, akkor, mintha hogy vonal menne felfele, és amikor jön a recesszió, akkor beszakad, és akkor az a kérdés, hogy az előző tevékenységi szint, tehát az, hogy ki mennyi keres abból, amit csinál, azt milyen hogyan éri el, azonnal visszatér, tehát vége van ennek a mindenféle tilalmaknak és javaslatoknak, és mindenki visszamegy rendesen dolgozni, és az emberek visszamennek a boltokba vásárolni, ugyanúgy történik minden Szeptemberbe mondjuk, mint ahogy történt januárban, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez volt egy ilyen nagyon rövid leszakadás és rövid fel. Visszapattanás, ugye ha lerajzoljuk, ez amit egy B betű. Ha leszakadunk, és ott maradunk, és nem bírunk belőle felállni, csak szépen-szépen lassan, az amit egy U betűt le, az egész rajz. Ha pedig leszakadunk, és ott maradunk, tehát nem sikerül nem tudom, éveken keresztül kilábalni ennek a gazdasági hatásaiból, akkor az olyan lesz, mint egy elbetű, tehát van egy szára, mert leesik a gazdasági tevékenység, és azon a szinten pedjük tovább. Erről szól ez az egyik. De én ugye azt tudni kell, hogy a jegybank jelenlegi vezetésének van egy ilyen nagyon erős növekedési fókusza, és minden áron növekedés növekedés növekedés. Erről van szó, akkor is, amikor egyébként mondom, inkább az oxigén köz oxigénellátás lenne a feladata, amit egyébként közben csinál. Hát, hogy ez igazából ezzel nincsen baj, csak ez a, ez, a, ez a növekedési mánia most szerintem nem arról kell beszélni, hogy milyen potenciális növekedés van az azasságban. Itt most egyik hétről a másikra kell biztosítani a túlélését, vállalkozásoknak és családoknak a megjelhetését. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre a jövő héten, hogy pontosan mikor azt megbeszéljük, de folytatjuk. Okay. Köszönöm szépen! Önök Duronelli Pétert hallották, teljesen szokatlan időpontban negyed tízkor lesznek a hírek, és nagyjából még egy negyed órát, tehát tizenkét percet maradok még utána. Az utolsó 11 perchez érkeztünk. 061 877, 0877, bármilyen témában. Ma ismét rekordot döntött az internetes hallgatottság, amely természetesen 8 óra 45 perc korszaköt föl. Azt követően, hogy vége lett a tévéműsornak is nagyjából 9 óra 10 perc környékén tetőzött, és onnantól csökkent. 061877, bármilyen témában. I think I used to have a purpose Jó reggelt. Jó reggelt! Én azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk a civil a pályánba a nem nem szerepelhetne? Hogy ne csak jogászok legyenek állandóan? Már vagyunk, ez ilyen kritikai észredéte. Én nagyon szívesen látnék mérnököket, gazdasági szakembereket. Meg fogom kérdezni, önmagában ugye az azt hiszem, hogy... Uh, új nóvum lesz Nyakó István után szabadon, hogy arra van engedélye a műsornak, hogy élő emberek legyenek, mert ugye ez a Skype-os izé, ez azért ez nem nagyon működik. El fogom mondani a szerkesztőnek, aki, ami a meghívást illeti, engem is foglalkoztat például, akik lesznek szombaton, mert hogy megint élő lebonyolításul lesz a műsor, de abba igyekszem nem beleszólni, mert az egy nagyon veszélyes terület. Én az összes meghívottal, akik jelen vannak azért nem feltétlenül ápoló baráti viszonyt. A Durannellit alapvetően meg kell kérdezni, hogy bejönne valami assúgja a gyerekei kapcsán, hogy ő home office-ban dolgozik, Skype-on pedig biztos, hogy nem kapcsolnám. Hát jó, de van, Egyrészt a Skype-hoz ezért Ez én mondom, azok mondom azok tehát ugye nem, nem jön jó, be. De van más, tehát ami okay, nem Oké, rendben nem van, de most éppen itt tartunk. Jó reggelt! Kovács Roska jó reggelt kívánok! Önnek is! Hát nagyon sajnálhatják a Spirit fm hogy nem hallották ezt a riportot. Hát a Spirit hallották, a Spirit TV nem hallotta. Így is nagyon nagy dolog, hogy hát ugye ez egy előzetes munka volt, hogy a tévé vezetésével együtt kitakarítottuk a 70 és a 845 közötti sávot, hogy ott se hírek, se reklám ne legyen. Ebben maximális partner volt a tévévezetése, és ezért én nem győzök hálásat lenni nekik. Abban reménykedem, hogy aztán ők is elégedettek lehetnek a termékkel, nekik nem kell hálásatnak lenniük miattam. 01-877-0877 1-877-0877 061-877-0877 először távolétemben dörö.fi kokac kukac gmail.com minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás amennyiben nem ez volt az utolsó, akkor holnap az az csütörtökön 7 óra után nem sokkal, de még 4 8 előtt találkozunk amennyiben ez az utolsó volt, hát akkor a legjobbakat What's up? 1.877.0.877 Másodszor an elaborate dream. And if you look at your reflection Is that all you want to be? What if you could look right through? <SZ> jó reggelt, Horváci, tehát tetszett nekem Duronani -nek ez a mondata, hogy reméljük vége leszenek a növekedés mániának. Ez, ez egy fantasztikus jó mondatot, és nagyon örülnék neki, hogyha tényleg ott lenne a civilapáján egy ilyen ember, mint ő próbáld már érni, mert baromi okos pali. Köszönöm. <Szert> of Devils and your gods all belong. 06 877 0877, senki többet? You keep looking, but you can't find The world you used to know Is an elaborate dream And If you look at your reflection Is that all you want it to be? What if you could look right through To find yourself, find yourself afraid to see.